Men att det har blivit dags för nyheter och det är Agnes Sundberg som ger dig idag. 200 har nu. observerats som långheter i ovanårskapetiden. Vargarna har sett till men deras närvaro har blivit mer intensifierad under veckorna. Beteendes oro bland de bor. Därför ansöker Nåkers kommun nu jakt på vargarna hos län. Det blev storslam för Uje Brandelius på gårdagsgala där han tog hem tre vinst. är väldigt länge. Bår e bara någon meter in i Sverige och har län och jobb på norska sidan så är det väldigt, väldigt vanskligt. Bara kom över på jobb. Vi får inte träffa mamma. Inte träffa dårt. Klose. Och här framme så Men det är det en och det kommer ett gräns inby. Ja. För att det jobb med vin. Jag ser vidare i som du av det avkort till den andra på kommunen. Liksom liv och ta tummar och tonar verkligheten hos fram av oss l f r o t e v som a väder. Vi är för runt så runt Ja, det är Och så, men Försvann det faktiskt Ett fantastiskt sken Som sagt, var nåt lyst upp morgnastor Alltså är det väldigt lite så Strax före typ I alla fall någonstans Lång så Tillsökande. Däcka bort alla, alla skolan och undertift. Som långsiktan vet jag. Och. Och. Och. Och. Den totalt för mer. E-diretta. Där avtalen när Men det kommer. verkligen norrut. Så är norrut verkt med. Eh, Icke. Märsens senare. Att <hör> det ligger och vilpar. Och styr. Eh, Sprängde. Så norrut fick jag, i alla fall. Mån bon här. Östpodda. Den eh, nya mångfald. När hänningar kring hel. Öh. 2011. Det är uh. <snar> ah, 2011, på. Jansbo. På. Uh, 718. Antal asylsö. Alltså. den här. Vet att inte han kommer från landet. Det är väl Jansbo. På vår kamp. Ett massnö. Han är hemma. Sedemora på. Exakt. Lite stabil. Ägget ska. Och på så. Från Jansbo. Tack. Antal. Hedrocks. 880 år länge. Genare. Kan de inte kamerabinneterna säger det. De bor på får redan hela från 90 miljoner för det. Så redan del av alla tongsutaner. Alla. Jag har räknat till cirka 2000 tongsutan. Steder redan visar inte alla, endast vissa, några utav dessa, men inte alla. Det kommer bli ännu fler. Jag är trygg för mina egna prestationer under v. Jag kommer komma dit väl för Sebastian Samuelsson i skitkytet lika fort som den dök Väst ja, kommun drabbas också, hundslägenheter man förlorar intäkt kanske renoveras och så efter mycket kyl imorgon där så var jag nere i och stirra och spana spaningspatrullen spanar jag och på huvudet här och håller koll, det är mörkt ute och så äh, idag var det inte några isfläckar gatlampen lyser slått oss, jag såg en ung dam också i ett hus där i köket jag. Ja, en ungdom om Det mörkt och så. E Mycket med vägen var i bra skick och så. Jag halkar inte på några isfläckar idag. Mörkt. Spåld i mobilen där. Turen Och så, jag tar väl upp ditt någon datt. Kallt, kyligt. Ui, ui, kalt, och det var ge någonstans. Ja. men det tog tid lite så här. <kör> Före klockan är det dags före. Det börjar hända i alla fall någonting då det kan man ha ett så kommer kväll. Solen faktiskt är. Minsam. Det är en minuter och sen går det till. Det är en. det är bara tjugoförj. Men det är tolv, ja. Jag tycker att lite grann när och gott. jag har min röstad ute landningsturen har startat med utmikrofon. Det ja, är en fån i så här spelare. Och, och, sen har jag handlats lite grann på ika. Där var väl en del personal. E, det var väl lite tandlom. Det var inte så många kunder. Man in några sådär. Det var kunder på ICA så, exakt. Men <t> det var nog många sådär. Ska jag mycket dumma. 18. E, och Massa Han har ju rätt. Lesteatern mellan 1999 Folktur 2009 uh... till <fört> 2000 Stora Kulturpersonligheterna som har Haft och är väl min värld ska mörka Alls och eh, det ändå till Efter covid-19 Som kommit det Gör det och vaccineringen ju börjar och, och det kan om du Säker väl inte namnet där tyvärr. Min i jag var egen Sådana bissa drömmar direkt Tyvärr Uh, när det hörste hörs det någonting uh, egentligen förlyst till sändning med det. Uh, Mixer med för Sådana resurser har vi inte. Uh, det var i alla fall sport. Uh, ja det var i alla fall lika i butiken sen. Sen också. Uh, det är besvärligt att ta sig banor. Jag har haft jag här tagit lugnt och så. Ett antal äkta på. Och uh, det skriv på skolan. Timmet fri friluft man kunde ha. Då påverkningen på Jont är färdigt riktigt än. Så. Det blir ju tider också. Det är ett färre som ska ge mat där. Så att beställa färre. Kanske man får dra in lärartjänst och så. Personal och så. Lassrum att använda så. och så. Färre. Jons på skolan. Det blev en solig faktiskt dag. Kommer en sol här borta? Någonstans bort. Man blev ja, fantastisk. Solen. Är. Sol faktiskt. Men också ner. bank tonomordförsök som skadade av drås. Det äh, gick ju underbar. Minns han på äh, resa och äh, dom där. Eller fan, det är boxa eller stopp från åter. Det här är sån här fast så kort där. Man. Äh, jag, kan inte, jag har inte tid, lust och så. det inte få bli utvalda och delas vidare. På mina bloggar hemsida så jag äh, leder faktiskt det. Gud. Hämst och Kina. Uh, Pettersson, se här, landsbygden, Lise, sen står det Petterssons blåskott uh, avlossades mot hem till någon annan på utrede spatt om den Att avlossades hem uh, L a, nu. lite orkastra Sverige har jag fått, i norr om Göteborg någonstans där, uh, älgvägen vägen som går mellan Jollhättan tror jag det går väl igen också älg, älg, älg älg, älg, älg, i A-O-N-T-L-V-A. Det är något. I Mellan Göte och... ...byggande över den här. Sveriges Radio Dalarna, utan de. Och asylsökande kommer att... ...fylla i låg 60-30 elevers. Men exakt när det spelas upp i rad... I alla fall... ...det är kanske Sveriges... ...Dal som är ett ljud. Minns inte vad han heter. Utlända lämnar låg. Men... En tablo och så när olika inslag kommer. För att det är sådant slaget att inte en vanlig radio. Så. Att det ni hör är en vanlig radio. Med och radio så att Men då och den här kan jag skifta. Men det var ju dock. Uh, uh, också utan barn. Jag tycker inte att åka tunnlar och så. Det jag slipper åka tunnlar. var är otrevligt. Ändetåg är bättre man ut åka. Men när det är en hektar. Då är jag tvungen att, faktiskt, att åka. Från Stockholm och det som ibland i Stockholm, men uh, ibland känner man igen i Stora Bergs, det är då. Klara Märken, det man. man kan stilla den och skärma uh, ibland också, men loppvis. Moderna som är helt. Ja, i ja, uh, Berg, Stora Bergs jag Stora I Stockholm, jag har jobbat på centralstationen i Stockholm, tåg och så, jämntåg. Ja. Sydalutens och sånt, det höll jag på med fel på 1907 uh, här men det är klart Stockholm har varit på motor, i den stora. han de börjar i Malmö så på. det verkar vara ja hur det är fram våra har träffat sen fem år till sittan med särre som går i han kom till Sverige 2005 åkande man ska här i långsikt känner det <laughs> ja vi uh, känner lite för att kom i lång, ungefär tre alla nu vet att, att har nånt i fallen eller hade det är dåligt att andra kommunen eller annan kommuner att de känner inte in. Jag tror det är ett tråkigt. Du var för att ni ska flytta var någonstans? Ja, vi har nyheter om vad, när vi ska flytta. När vi ska stänga det, kommunen vänder. Men vi vet dock, vad, när. Det är orolig? Ja, det är jätteoroligt. Om vi vet, vi kan, vet inte. känslorna är inte så jag tror vad säger barnen? Har ni berättat det för dem? De vill inte flytta. Uh, de kan inte gå annan plats än att uh, nya kompisar. Det är ett svårt till, honom, till dem, jag tror. De är här och uh, går i skolan och dagis. och De trivs i långsiktet, jag tror. Now, de vet de ligger i, till exempel... Uh, och ligger i Katt. Och de vet, som i ditt land, det är långsigt och om. Om de åker till en annan plats, och då, jag tror det är många tider att vi har igen kontakt med folk och, och vet var ligger i att heta till jobb. Det så många tider, jag tror. Har du lärt dig känna många andra långsiktiga så att säga? Jag känner någon lärare i skolan i dag. de är flyt. Jag känner i Rådskorset att det är jätte tråkigt att folk kan flitat att lite. Det är bättre att migrationsverket tänker om asylprocessen. De stannar fem år och inte gjort jobb, gjort ingenting. Det är också en jag tror det, uh, att vi gör ingenting bara att sitta hemma och sova uh, och äta. Vi har ekonomi, jag tror för lite av till exempel familjen. Man behöver hyra hus allt. Det kostar, jag tror, om vi har pengar. Det är bättre att tänka om uh, processen för uh, varje familj. Att varje går till SEFI de började bra livet och barnen också studerar. Det är inte viktigt att flytta, flytta, flytta. Ja, är... v, v, vet du, Mohammed, vad som hände nu framöver? här? Har du någon, någon framtidsplan så att säga? Första året när vi kom till Sverige hade planerat. Men efter det när vi fick avslag. Vi tar bort alla planerat. För du vet inte vad vi ska göra. Det är en stor paus, fem år i livet. Jag har många kompisar som de fick av Lysselsson, de går till SFI när de gör jobb, till exempel hus. De planerar att allt bra, men vi kan göra ingenting. När vi köper till IKOP eller någonting, där också vi vår personnummer, Eller vi går till så också behöver vi också personer. Just personer i Sverige, det är inte människor, jag Tack så mycket, Mohammed, ja. att du var med. Och, ja, så ser ut. Tack själv. Mohammed Mossad är alltså i lång som sitter i sin bostad. Inte vet om familjen ska ta vägen. Reporter, det var Johan Lundahl. Ja, jag vet inte. Jag har inte snåpt vila från sverige Radio, men de har kommit senare under dagen här. Jag tror det är mycket lugnt som vanligt hem där. Stannar jag vila mycket och så. Han hade en väska också här som blev en sak äh, från Ikea så så att det vägde lite grann, inte så mycket. Men man ska ta det lugnt. Det är ju isfläckar och sånt ute så att man måste vara försiktig och gå på säkerhet på vind och inte, inte halkar kul och så. De här äh, tjejerna från Sportringen i Hedemora verkar ju bra men det var lite isigt på några sätt så att man fick gå försiktigt och så. Bitande kyla och... Jag såg faktiskt en del människor även på slutet här som faktiskt också var ute i kylan här. Den mannen vi hörde prata i dålig svenska. Han har ju varit i Sverige fem år. Han sa ju det, fem år, 2015. Och, eh, han talar så dålig svenska efter att ha varit i Sverige fem år. Han går ju nämligen på den här SFI och liknande för att sig svenska och hans... Svenska var inte speciellt bra faktiskt. Han talar ju han talade svenska tyvärr. Och... Ska han kunna få ett arbete och så? Kanske fått avslag och jag vet inte hur det var. Men... Man ska kunna prata bättre svenska faktiskt. Det är inte att brister i För att Arta ha en människa som inte kunderna förstår om det ska använda arvet och så. Typ. En del jobb kanske inte kräver att man Ofta ska man ju ha kontakt med kunder och så i butiker och så. Man ska kunna prata svenska bättre och så. så att, det, det där är inte bra alls. Det är lite mycket dåligt faktiskt. Där. Det var svårt att höra vad han sa faktiskt. Jag kunde bara delvis uppfatta vad han, vad han sa egentligen. Faktiskt. Vad han nu hette. Ja, Sveriges Radio var ju här och efter autokom på lagledningspabrik då var det faktiskt både ett, Sveriges Radio som var på besök i den här lilla ort långsidan. från är också. Statsministern kom hit och besökte de här personerna som fick lämna stålverk. Författaren och regissören Len har avlidit i sviterna av covid-19. Ja, det var intressant. Med det på sig man är tung. Det är bitande kyl så. Det kan finnas isfläckar och så på gångbanor och så. så att jag går helt enkelt mycket på vintern. Med försiktighet och på set för att inte eventuellt halka på någon isfläck. Och, och så. så jag stannar och vilar och så vidare. Och kollar in lägenheter som ser tomma ut och så. Och som elever ska på skolan under detta år. och klart oklart när, men det är ett antal lägenheter som tömmas i Långsutten och 57 lägenheter ska tömmas för Hedinbola på städer. 880. 880 boenden ska bort. Eh, faktiskt. Från Dalarna. Alla samtliga asylboenden ska eh, bort. Under detta år de ska då andra le sen tidigare har det också minskat ner förut också, 2018 försan också tömdes ett antal lägenheter i långsöten här och många av dem, dem är ännu tomma och mörka här mitt emot till exempel renoverat och sådant, men det var ju bara en äldre fingubbe där med hans gumma han har fel på foten med rullator han flyttar in i sen 3 plus 65 och sen i porten blev har det är lång tid nu så är det tomt där tydligen och mörkt. Hon har tydligen flyttat därifrån redan så att det är bara en människa. Eller två personer som bor, eller en lägenhet i huset mitt emot här på gården. Så, um, det var åtta, det var sju lägenhet, plus en väldig massa. Inte alla och jag vet inte varför det är så men det är en lägenhet. En av anledningen lyckades hålla sitt taktal på skalan förra veckan. Ah. Eftersom jag har i Jävla Borg, Att starten av en ny trafikplats Sandviken inte kommer igång Det var svårt att höra. att höra vad han sa Vad han nu hände på Abdullah eller så Det var svårt att höra vad han sa Han har ju varit i Sverige sedan 2015 eh, 20 eh, alltså. Och jag har bättre svenska än så Jag tycker det är mycket Med svårighet så kunde man höra var inte speciellt bra svenska han pratade och så men är mycket pengar på det kommunala här att undervisa på SFI och så fungerar det speciellt bra nu. Titt. Dala medier är som sagt också betalväggar. Till 100 procent faktiskt. Och det gäller allt utom Anansbladet också. Eller betalväggar på de olika. Dala pressen och Dala medier är betalväggar. Men är inte Sveriges Radio och inte SBT där kan man faktiskt få tillgång till information och så, nyheter och så man. de övriga äh, tidningarna som finns, de är helt enkelt betal över för att få tillgång till nyheter och annat för att hans kropp från fötterna skulle slukas av samma psykotiska orm, men stenarna och minnet störta hansinnig känsla ett klivandat på sin befint tre trädgård krossas och sen höll jag all... ...en sina... ...brann helt och från... ...brytas till andra län och det kommer påverka skolorna. Negativt nu, det kommer bli tomma lägenheter och... Uh, ...det är många som drabbas av det här. Under det så kommer kontoret också i Borlänges med... ...med, med, med ställda. ...filmer också den här sen... Det spel- och reserfilm. ...tal, tror jag... ...talet så fint... Så det är många tomma lägenheter och sådär och tomma hus också här. Som man kan se. ja men, men man kan ändå rubrik. inga har i vik. Ja, det är väl viken. Det är till det där. Hit faktiskt, man får det, man tyvärr så. Att jag har fått negativ äldre och så. Så jag utfärder alls. går inte. Det är omöjligt. Jag kom långt, för så långt och håller där. Jag ligger i söder om Fa Fallons Alexander i facka. Det ganska många. Oj, oj, oj. Jag ta sig dit. Men det kommer påverka verksamheter och så här idag faktiskt. Och så. Jag tror att samtliga drabbas när den försvinner. kommuner. I, I och för sig, de försvinner bort. Men det finns ett antal invandrare i dalarna bosatt i Långsuttan och lästa sånt men de är alltså invandrade ibland också de har dom i Sverige så att de är ju asylsökande och är med asylsökande sen eh, kommer det ske en bevinstning också lite färre Jag ska ju bort eh, från dag. resten av inte men de ska bort i, år, i alla fall Det framgår också av datapressarna att man måste betala mm. artiklar och sånt med liknande, men man kan alltså inte ta del av texterna med något där. Mm. Och så. Mm. Och så har man har tillgång till Sveriges Radio och SV faktiskt ganska fritt och så. Det här handlar det om Seters kommun här. Äldreboende äh, som ska byggas tydande. Kommunen tycker jag bortsett från Borlänge fars, Men äh, Hedemora är ganska typ befolkningsmässigt. Då. Äh, Seters kommun är ju en indre kommun. Alltså. Det är folkstidslytande ganska stora kommun. Många som bor i de här kommunerna. Direkt. Är icke. Gagnef kommun. Äh bostäder Ut och så i Gagnafter. Fökte med att det är betalartiklar här så att det går man kommer in på Sverige, på fram från Dalarna. En tus också på det så. Nu är det här betalartiklar tror jag ser de där Migrationsväg för tomma lägenheter och bildhus här vid vägen tror jag. skulle det kanske vara. Nej, ...att det här är betalat på DT.se, all, all, all Dala Press. Jag ska ta undan Micke från din hakspets. Jag tänkte åka upp till här då tänkte jag. Ja. ja, de tar betalt, men mm. eh, eh, jag får hålla. Mm. Sveriges Radio och SVT. Framförallt SVT, faktiskt. Sveriges Radio är mest den här eh, korta ljudkoppar så. Det, är, det som är ganska kortare. Och så. Men och Sveriges Radio framförallt. SVT får man gå till. Och då får man fram eh, ny dalarna. Det var en debattartikel här. TT.se. Bilden föreställer ett hus. av ett sex på vägen Migrationsverket kan inte påvägenheter. Så att man får gå till SVT framför allt faktiskt. Där. Det är mest korta ljudklipp och så. Det är I alla fall många kommuner det här. Färre elever i skolorna. På samtliga kommunerna. När det försvinner bort. Färre elever i skolorna butiken kan långsötta här. Alltså det blir färre kunder något. Ja, det är, det är så faktiskt. Så det försvann en del asylsökande 2018. Här. När 12, 12 lägenheter sades upp tjugo antal asylsökande som försvann. Och de handlar ju på Ica så att det är inte så någon stor minskning alltså, men det är något färre kunder faktiskt. Jag tyckte ica butik hade mer. Det var ju asylsökande här som är borta. 30 elever ska bort här. Joktolan och okänt antal lägenheter ska då eh, tömmas i långsikt och 57 lägenheter i totalt för Jag var på städer alltså totalt sett 57 lägenheter bort med är uppsägda av Migrationsverket och för andra kommuner så är det mycket an större antal av och och väst av hundratals lägenheter som är uppsägda av Migrationsverket alltså och många. Så. <laughs> Vaccineras, ja. Med tanke på att det har minskat ner som här så det påverkar lite grann Ica-butiken här. De har nog fått bättre kunder än förut och så. Inte så jättemycket marginellt men än. kommer att försvinna ännu fler här asylsökande och så nu som ska bryttas till eh, tilltalen. Mannen på jättan är död sedan länge. Den verkar vara från mm, no, 70-tal. Gamla eh, filmer. Nu sa jag att det får använda eten Dalarna. Nu eh, mm. ska vi se här. Det artiklar helt enkelt där. På Dalarna. Dalarna på den här. sålt. 108 108 kvadratmeter stort hus i 17 sålt för 615 000. i Dalarnas timmar. TT Väljegatan 14 är nu sålt 615 000 kronor. Det var den 28 december som Migrationsverkets chockbesked kom. All, all asylverksamhet ska flyttas från Dalarna. Hedemoras kommunske har sagt upp sig också. Framgår det här också Annika Strand. Uh, kommunchefen i upp, har sagt upp sig Framgår också här. Uh. Vi ska strax uh, gå in på SVT och titta lite grann på Dalarna. Man kan jag inte kolla alla. Det tar för många timmar. Stiftelsen uh, Skärnsund i ekonomisk kris också. Det är bara Frid vandra hem och kursgården i Skärnsund här. En stiftelse i Skärnsund som har kommit i ekonomisk kris här. Det så det här det SVT bevakar ju hela Sverige. så att inte sitter här i timmar och sånt så upp allt det blir alldeles för för omfattat Men som sagt då, SVT går eh, inga betalvägar och sånt, så det tackar vi för Här har man tydligen besökt gatuköket också här, men eh, det är alltså betalartikeler där så att, det går inte fram. Då ska vi se ett hus i långsytten här. Äh, Ann-Marie Sell, 67 år. Har tagit över fastigheten på adressen Hyttgatan 24, minns Det är tidigt talet. Jag ska undersöka vad det kan vara någonstans vid tillfälle tycker jag känner igen efternamnet här. ann Sell har köpt en fastighet på Hyttgatan 24 i Stock... Ej, eh, skulle ska det vara naturligtvis. Oj, oj, där var jag trött. Ja, Hyttgatan 24. Ja, det är svårt det här faktiskt för att det är så väldigt mycket. Hyttgatan eh, 24 har vi en eh, ny fastighets egen? Hyttgatan 24 Ja, det får vi kontrollera vid tillfälle och hålla koll på detta. I rörskjuttan har Lenas 145 också sålts för 2 865 000 kronor. En lantbruksfastighet. Och klart om det är en bondgård eller kanske en, en, en nedlagd bondgård som har varit förut. Mindre... Eh. För att en del av de här lantbruken är ju som sagt då. Eh, det går också att ja, det har två fabriker med ökad tillverkning av korska. Kommer skapa 20 nya jobb. Eh, Jans på skolan tappar 30 procent av sina elever. Asylverksamheten upphör i lång suttande. Plus artikel på Dalarnas tidning. Trafikolycka hade vi också. 270 här. som en olycka men hittade ingen bil. Och i byn Osbo, Vassbäckenhund 243 som till och långsuttan ärvs och få en ny ägare. Uh, Osbo tillhör ju långsjuttan faktiskt. Vassbäcken 243. Men uh, jag brukar normalt sett inte använda det här alls utan jag håller mig till Sveriges Råd, SVT för nyheter om Dalarna och uh, det övriga Sverige. Här är faktiskt en man från Stockholm. Älvsjö står det här. Eh, Niklas Rasperson från eh, Stockholm-Älvsjö har eh, tagit över en fastighet här i Garpenberg, min son. I Myckelby här, Myckelby 510. I Dalahusby har en tomt också. Eh, sålts till i Myckelby som eh, tillhör Dalahusby. Uh, långsbevägen 62 till och det har Karin Anel Sundell, 46 år tagit över en fastighet från 70-talet här. Ja, det är mycket här. Uh, långsbevägen 62 i Långspin har fått en ny ägare. Långsbevägen 62 uh, är från 70-talet på kapten har ett stort hus på 88 kvadratmeter Så fått ny ägare. Hans Joakim och en dam där som tagit över en fastighet på kapten Arénsväg också det framgår inte exakt vilken adress det är därför att det är ju då betalväggare faktiskt där Det framgår också här av dt.se här. Att eh, även eh, fastighet på Kullebacken nummer 6 i långsikt har fått en ny ägare. Fastigheten är från 70-talet. Ägaren är faktiskt ganska gammal där, 78 år. Så det var lite fastighetsaffärer också faktiskt där. Uh, ja, det var mycket den här då. Oj, oj. Ja, du. Det var så mycket fastighetsaffärer så att det där höll jag inte koll på riktigt exakt hur det var med detta. <går> Nej, det var väldigt mycket faktiskt. Oj, oj. Uh, nu tappar jag bort allt i huvudet här, men. <går> ja, det får vi återkomma komma till. Det var så mycket fastighetsaffärer så att det... det jag kommer inte ihåg i hälften av vad jag tagit upp här. <laughs> det var i Långsyttan och det var i Ospodar och Garpenberg och Långspen och Kullebacken och allt möjligt här. Oj, oj. Hyttgatan och oh. eh, eh, Nya ägare alltså till ett antal fastigheter. I Långsyttan och lägga helt Jag har detta ...backen och... Oj, oj. Ja, vad får du? Det är en sån här dotter. Eh, hundra och andra. Minsan. Att att de här lever... ...ing du tror mitt... ...typerna av tjänster som Och en sån utbär att tidens rest... ...fler sin malverk. Att uh, det finns väl push-väkt leveransföretag uh, var... ...bergs stads. I och med pandalen men... ...siesklig drag är han den sista i ledet... ...av hans... ...hans rum i lopp. Jag får med vårt folk... ...gö... Och efterfrågan, Det här är hemma, speciellt med nyhärelse, stänga klart, hem. Efterfrågan inom Karlsson, det är många som har suttat inte utan... Dunga. Sedan alkohol i sent i omsamma period. Speksita bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk besöksnär. Siffror från den UC kurser. Restauranger 8% 8 2040-200. Kopsson är versionen. Och han beskriver att på kontot finns att betala hälgkassabranschen. Hälgkassabranschen är hållbar affärs. Jag är snygg, utan man börjar restauranger öppna. Pengarna kommer. Vår grundaren köker ut sig nördeg. Hela före hälgkassan. Våra beskriver han förhållning. Det blir så och det blir att ställa oss att, att anpassa oss. Ehm. Det är Vi inte vårt för, möjlighet för och smittad till tillsynen av tillväxtsamheterna svärg Efter att ha sett i på den nörd, och Norge och i Trys Kan Det vart här 2021 Det tillstånd är Pressens hundra procent På het Svet uh. Och end Fö. Om vi ska äh, problem. Det där också, och så. Äh, Affärer verkligen, och så. Jag menar inte det där någon såg om det var. Ja, det är så. Äh, vi andra lever och hyter upp och, och så. Skall jag. Ska Imorgon kommer det vara. Jag ser en ökosåd. Äh, Carlson äh, kanske. Och så, och direkt här och så, med två skärm, så kan jag ner med slot.com och ladda i vårt storm 2. Här har jag en höröka. Mm, ja, ja det är faktiskt här, äh, minns sagt. Jag inte ihåg hur det är som har varit. Ja, vi har... Det finns uppe i Inmissan. Det också en i Svensson. Och ett antal att långsiktigt tömmas bort. Med Dalarna har 80. Boenden är Umsverk. Priser på genom... ...stetsaffärer en... också där. Men, äm, och Sveriges Radio är betald För T som man får ta sig till för att på ett land även eh vad det är som... i det stora vida ida där. eh jag efter ett besök och hoppar över då att göra eh det hoppar vi över Det var mycket fast i faktiskt då ska vi se det I Skärsund har Ö... problem. Orsaken är självklart pandemin här kallas. Något rån också på det. Återigen skadar saker i Båläng ibland. Visst så. Kan vi notera här. Gränsen mot Norge är stängd. Norska gränsens... Dalarnas norska gräns är stängd. Sen första gången sen andra världskrig stoppar alla inresan. Det finns en gränsstation. Dara och Norge. Inne på Lena T. En annan dator Ja det var mycket, mycket Fastighetsaffärer och så Det där det var svårt att hålla korg I själva huvudet och så När man är trött och så eh, Det var mycket Mycket fastighetsaffärer här Oj, oj Fastigheter som byter ägare. Ja, ibland blir det mycket och så faktiskt här. Renéet. Renéet. Renéet. Det var strax. Thomas Fisch Karlsson, dennes egna efm ett Det är till justitieministern att hon känner till utbetalningen. Fram, <skratt> <tittar på> <skratt> är, är Knappt tre dygn nu farar och, inför... och ändå så ska vi driva en hel kommun. Hur ska det gå till? Det är ett mysterium. Ja, nu... Nej. Du känns lite bitter idag, Jonsson. Ja, det var lite lustigare då. Regler så för att uh, Avtäcker här så finns det ingen för er. Uh, så att ska möjligheten har inte jag. Utan när jag är upp regler och sånt ute uh, direkt i radion. Man ska inte förelyssna innan man drar upp radion så att säga. Men det är vi har inte sån teknisk äh, utröster av tekniska orsaker som ger professionella äh, stationer där möjligheten finns, äh, icke. Utan när du drar upp saker rakt ut i själva och det är ju det man har något äh, Det får vi tyvärr leva med. Ja, resurserna finns icke. Alltså äh, faktiskt, äh, nackdelar. där att det är så, men uh, vi får leva med det det kanske låter lite amatörmässigt men det är ju, jag är en helt vanlig person och så ingen journalist eller så utan en helt vanlig uh, radiogalning kan man väl kanske säga man är ju radiogalning det ska ju vara radio, radio, radio inte tv, tv ja det var mycket där verkligen och så var jag Det var adressen och så var. Adressen är ju inte möjligt. Så. Men det är bra att jag får nya egna. Vi har en del också. Då har ju, jag vet, en gräns. Jag tror att det är uppe vid. Jag tror det är Riksväg 70 som går in i Norge. Eh, Polisik på alla som försöker ta sig gränsen. Här är det så Dalt, Norge. Ja. Ödsvep äh, här man. Eh, Något. För tv vakar också. Att det eh, är Det är konstigt. Jag är i Jämtland. Och äh, Dalen ligger i söder om öster och, och ligger sväg igen och inte i Jämtland. Äh, sväg med Jämtland mellan Östersund. Det är så. Mm. Sveriges är alltså en redaktion. Man redaktion är upptatt att bevaka. Redaktioner ska idag har SVT-orten bevakas. Äh, Målet är plats i Sverige om och um, Huddinge så blir det en reaktion med endast och sköter det tekniska själv det finns ju inte någon lokal uh, det är Råkesson här Jake som han pillar jag bort det är inte om det är vård att man behöver jätta uh, Bara. Eh, är det Sjöborg till? Eh. Ja. Vi ser. Med detta med här. En mm. fråga. Hur lever man igen? Hur, hur går det till? Vilka är vi? Vad uh, var det först och främst? hos när kring? Ja, eh Jag var ämten här och så. Fjärde här. Kunde jag se tåskorstig? Ändå Det går runt i tur. Det från sjön, jag förstår. Kalantral. Det sveglas ner till. Tyvärr så finns det ingen. Ja Oftast vi får all denna sten för regler då kommer det draken. Det går att ju han har i tvärså så blir så. Uh. Här har vi en äh, halva. Äh, två och dator. Äh, hon är hemma och jobb. Ta på Hitta på den här och se här. Eh... Äh, sjukdomar och annat. Mm... Då. Äh, alla ska bort alla namn, men... Gå för att andra är... Äh. förstånd i Sverige. Bosatt. De är bosatt och så. så Det finns också också, ska jag säga. Antagligen. Och Sverige rad resurser. skatteintäkter Daterna på mån. De omstannar så mycket som möjligt. Så. Ja. Mycket fastighetsaffärare. In i huvudet och så som köpte en fastighet på Björk. De har inte flyttat in. Så man, de har inte flyttat. Vet, två var. Jag så kul att se. två tv och dig. Mycket. Att bara försiktig så Ute på vintern, och då de och, och sådär och så, så att jag går på jag heter, och jag sticker fram och så. Jag, när jag bor på Björk, ser datan vet, jag det blir inte det in i mycket. Till allt för omfattet att vara. Typ så att välja ut i så fall. Ja. Inte mycket faktiskt att hålla på med det. Allt är det blir så väl hell, så att det får jag till i kronor, landskrona. Åh, att... ja. det laddar lite. Det tar vi inte upp för det är så. Ja, det får jag hålla koll. Det tjatet går precis att älta så, tjata så, älta så överallt och älta så pass. Pronad. Eller jag alla som ligger på Like a process that's... Jaha. till GSI yes, det är. ska så alltså öka sorter. Or. Ja. Fast igen. Äh, mycket, mycket fast här. Det kan jag faktiskt inte riktigt sagt. Det var så mycket så... För mina privata. Att det blir vatt. Skicket på vägarna. Vägarna gör det bland dem så. Men tydligen i övlig Och så. Men säsong kommer också. Ja, oh, oh, detta. Ja! Två hög, högt, högt, dundra. Men så långt norrut hade det varit. En det bora som är. Vi hade varit längre länge norrut än. Bora, men. Det är ganska långt norrut ändå. Uppåt. Uh, uppåt, faktiskt. Där. Poliser vaktar gränsen i fjällnäs och Storlian. Det finns också en gräns i Dalarna också, mot Norge. Men det här är väl gränsstationerna uppe i Jämtland. Men Dalarna har åtminstone en gränsstation. Vad jag vet. Det tror Riksväg 70 som går in här. Det finns ju en gränsstation här i, i, i, i, i Dalarna mot mot Norge faktiskt här ja, det finns alltså flera gränser mellan Sverige och Norge såklart kan vi notera har tvingats avlivas det rapporteras det rapporterar Borås tidning Ja, ibland blir det inget nyhetssvep. Man tar väl och kör vidare på svepet här. Man liksom sveper igenom och så. Det var mycket fastighetsaffärer och så här. Det var väldigt det var mycket för här? Ja kväll med svegott har vi också. Har sagt. Tagit ner och så spreaker.com. Eftersom det var Insann. kväll med svegott. Som inte syns hörs på ljudet där. Helt och hållet och försvann från denna eh, plattform. Kan vi notera? Det här är P1, Sveriges Radio. Och då är studiet tillbaka. En av våra allra mest fyllade regissörer och dramatiker- Lars Norén har avlidit. Vi minns honom med flera gäster, bland annat- regissören Susanne Osten och skådespelaren Malin Krepin- och vad händer med mutationen av hur sprids de i Sverige? Sen om hur vi ska anpassa oss till ett förändrat klimat och vad det kommer att kosta. Och så har vi upprörda bönder i Indien som massdemonstrerar mot nya lagar. Liel här, välkommen att lyssna. Vi börjar vår andra timme med beskedet om att på poeten och finten har blivit i sviten av covid-19. En av Sveriges mest inomgångsrika dramatiker som årskrev år skrev allt från poesi till litteratur och dramatik. Mikael Tim är med oss nu under många år, kulturjournalist här på Sveriges Radio. Hur reagerade du på det här beskedet? Vadå? Mikael Tim, anropar vi här. Hoppas att vi har med oss dig. Vi kanske har med oss någon annan gäst här. Anneli Duva, är du med oss här? Tidigare Sveriges Radio medarbetare du också idag, dramaturg på Dramaten. Ja, jag är här. Fint. Hur reagerade mm. du på Ars bortgång? Det är ju overkligt, just för att han har varit så under så lång tid. För mig är det ju egentligen hela ring. så har jag på något sätt varit och intresserat mig för hans arbete så... Ja, de var någon gammal gubbe där. Trillade var jag själva innan. Nyhetssäpet har vi och Jönköping här. Klockan har passerat 17.02 här. Sverigekanadens stånd. Som ni alltså hör direkt från Långsötan här. Sydast Dalarna. Det ska ju sägas varje timme men det kan jag inte pilla på för jag ligger och sover och så då går det inte att hålla på med sånt det går icke icke alls av orsaker det går icke att genomföra i praktiken och så ja, coronachatet kan vi inte hålla på att om det ältas ju det eviga till fullkomligt vansinnig jag sitter här i timme och kör. jag Och icke. en wicka. Ja. Vi ska se lokal. Kan ta upp för jordbotten. Det har varit någonting upp, uppåt. på internet och så och så upkopper det. Nej, vi tar upp dem. Corona 1. För det kan vi inte köra. Det hör jag det, det går icke. Hålla koll som tuggar. Och I evigheten. Så. Det. Kul att du vill lyssna på Kami Svegot av 123 i efterhand. Det börjar alldeles strax. Jag vet att Det uppstod en del tekniska problem och ständningen vilken kvaliteten ibland blev lidande. Hoppas det inte är någonting stör för mig. Vi arbetar på en bättre till direkt sen nästa måndag. Nu kommer de. God oh, afton vad... och välkomna väl med Svegot. Panikstrul. Äh, äh, äh, någon som undrar. Här äh, Magnus och Björn. det. er. Jag tror jag säkert. Lite äh, den ut så på Björns panik. Här spelas det in för glatta livet. Äh, ja, alltså jag hade så mycket här innan. så att Jag hade till och med glömt lokal inspelning. Och att sända på radion. Men nu sänder vi sänder på lite mindre trevliga skytter. Och, och, och fortfarande inte har hittat på oss där. Så det är därför vi mm. inte blev utsparkade. Uh, men vi gör allt nu. Och, vi kan säga så här att från och med nästa så kommer det gå på Deal live alltså Inte på Facebook, inte på Twitter. Vi ska bort från de här plattformarna. Eh, Deal är ingen optimal lösning. Men det är ett bra mellansteg på vägen till att eller någon annan eh, löserad lösning möjlighet för eh, direkt. Och det är nämligen eh, så eh, ser det ut, och jag hoppas att vi kommer ha nå internetgudarna med oss. Så att vi har med oss från Svenskvist och Magnus Söderman. Magnus, lite senare du. Eh, är det comeback för ett av de mest älskade digitalt sända radionshistorierna? Men så är det. Så är det ju. Vi börjar eh, på med fantastisk. Vi har funnit en bra rubrik för det här, va? Helt säkert sann och fantastiskt att uh, jag har en svivlar inför Dan Erikshjärn att säga emot mm. ja, att det ska levereras. Ja, men det är också inte helt optimalt. På onsdag ska jag inte internetgrunden när min bredbandsleverantör kommer och byta och vet vad som ska vara problemet. Stor fördel med det är att få eh, router och så vidare närmare en tor. Just nu har jag en femte landkard genom hela hemmet när det är dags för sändning. Uh, och det kommer jag slippa då. Utan jag kommer ha liksom, internetkopplingen här uppe på kontoret. Och det ser jag fram emot. För att det, det här är inte, inte optimalt. Björn, hur optimalt är ditt liv just nu? Uh, är alldeles förträffligt faktiskt. Precis flyttat. <laughs> uh, jag har flyttat nu här i helgen. Tre innan jag är färdig. Uh, så nu är jag klar. Och kommer inte längre hålla på att flytta. Ägna mig åt andra saker. Det är bra. Det är skönt att ställa i alla fall. Det är ju inte... Nu har ju du det till både packa leverbröd under några år här att hålla på att flytta. Fast mm. eh, men det är inte så kul att flytta. Det finns någon renlighetskänsla. Ja, men man, får, man får chans att kasta prata om i i fredagstinget som fredags, heminredning. Men eh, det är också rätt träligt när allt ska plockas upp och det är lätt att man, man skjuter på det där. Det blir ju inte kastat riktigt på samma sätt heller. Alltså det, det är ju, när man ska kasta in lite konsens alla regler så ska man sitta och fundera över sakerna och så där. Man ska ju inte bara, nej, shit soffan får inte plats den slänger vi. Utan det, det är olika helt olika skolor. När vi flyttade ner från Sverige till Tyskland nu, senaste gången så var det ju lite så. Då hade vi ju ett visst antal kubikmeter på lastbilen och det var en del saker som inte fick plats och de fick man ju ge bort till grannar eller försöka åka iväg till tippen med eller så där. men sånt är livet. Hur har din helg varit Magnus Öderman? Den har varit ganska bra tror jag minns inte alls vad jag har gjort med den men den, jag står ju här i alla fall va? Alltså, Du, är, du är typ den var. nyktraste människa jag känner men du minns aldrig vad du gjort under helgen Nej, men Det är faktiskt förvånande dumt men eh, det är, sen är det också varje gång. När vi har kommit så här långt i, i programmet. Då, då har det liksom börjat lugna ner sig. Nu står jag reta mig över själva positioneringen här med kameran och allting. Jag, jag är inte alls nöjd med det här. Björn kan jag säga: jag är så missnöjd. Mm. Eh, I musiken tror jag att vi vänder på det här jävla bordet eller någonting. Alltså, för det här är inte alls bra. Va? Hur då? Nej, det vet jag inte. Det får vi se då. Vi håller på med det mitt i musiken här är dags. Jag gillar att det inte. Alltså... Om ni tittar noga på, eh, ni tittar på videosändningen på stativen till eh, mikrofonerna så är det ett hakkors som håller på att växer fram. Jag vet inte om ni ser det, men det är på gång alltså. Ja. Det är små, små justeringar som behövs för att det ska innebära fängelse den här sändningen. Ja, men det är det att vi försöker att göra det bästa av två världar. För hade vi sent radio nu, då hade vi stått så här. och Det hade varit hur bra som helst att prata med varandra. Så. Mm. Eh, hade vi sent. TV, då hade vi stått på ett helt annat sätt. Nu gör vi både och då, som sagt. Ja, och då blir det bara skit. <laughs> ja, och det gör också att jag blir då väldigt så sådär. Minns inte alls vad jag gjorde i helgen. För att jag tänker bara på allting som är kring det här. och Det är inte alls, inte alls behagligt. Kan jag det är säga. Ju inte superbekvämt detta. Och jag känner också att jag står på fel sida. Jag har ju blivit van vid att stå på andra sidan. Men sen sa Magnus att nu ska du stå där vid mixelbordet. Ja, ja. Det är egentligen ingenting att göra, men jag blir orolig ändå. Precis. <laughs> Det är det. Riktigt, riktigt neurotisk. När vi kommer tillbaka efter musiken så kommer det vara en annan uppställning. Jag, jag lovar. En laguppställning? Ja, det, är också, det kommer också få få snygga tjejer som står här. Ja, det är bra så att det får folk att hänga kvar under sändningen. Ja, ja. Lovar, snygga ja. som fan kommer att vara. Här Själv är då. ju kväll... Ura, absolut. Jag har haft en, en trevlig helg. Jag var ute och skidade skidor igår igen. Det, det hade kunnat gå bra... Fel valla, vet du. Så att det ja. var lite sekt, men, men det var trevligt ändå. Jag och sonen när vi kom på att vi hade fel valla, så därefter så 25 minuter kanske, så då var det snow racer istället ja. i backen. Men, bara, men hur noga är ni i, med vallat då? Alltså det finns, ja, finns alltså, jag kan ingenting om det där, är. utan min, min svärfar var med och han vallade och sa att nu är det minus ett, så att då ska vi ha det här. Var han, och började köra såhär, ah, nu har vi vallat fel det, det snöar jättemycket och det är ny snö och då behöver man det här och för mig kändes det bara som att jag bromsade mm. um, så det var fel vallat uh, det tror jag, men... eller så jag bara ja, usel ja, för när jag var liten då fanns det typ tre sorter, liksom. det var det man hade så här. Nu, nu väljer vi på de här tre och det var för plus, minus och noll mm. men nu när man kollar på tv så fattar man ju de på. Alltså, det där är ju sinnessjukt vad de håller på med, det är ju inte skidåkning huvudsakligen de som tävlar i det här utan det är ju valla, alltså, Kemitävlingar. tävlingar mm. eh, Sinnessjukt där. Jag tar av så Jag försöker se om det finns någon koppling till Walla. Alltså det här arabiska ordet. Walla, jalla, Walla. <laughs> walla nej det gör det alltså. nej, nej det, men det, det gör inte. Det det Slut, minisk... Sluta leta. Sluta leta. Ja, jag får nog leta mer bakåt i vår historia. <laughs> men kan kan man, satt kan i lokaler. Och kan... I Valhalla. Och... Nej, nej, nej, nej. Men kan man åka längd på sandiner Det undrar jag. Eh, ja, varför inte? Om oh, man har rätt, walla <laughs> Jag fick det. Jag fick till det. Det är roligt för att min, min sexåriga son han har typ förstått sin fulla roliga historia nu. Ja, oh, eh, bra. När vi brukar läsa Kalanka och sånt, då finns det ju roliga historiesida. Och sånt där. Mm. Och då, uh, han fattar aldrig skämten Jag liksom märker ju det mm. Ibland skrattar han för att han inte fattar Nu har han fattat ett skämt Och han går och säger det hela tiden Han är så glad över att han har fattat det Är det en ordvits eller är det för typ av skämt? Ah. Vad kallar man en kamel med tre pucklar? Uh, missbildad Gravid Och det, det tycker man... han är så roligt Ja <laughs> roligt det, är så. det här är ju Kväll med Svegot, vårt lilla mysprogram på måndagkvällar där vi samlar eh, lyssnare och tittare och eh, kör ungefär två timmar. Vi snackar om viktiga saker men på ett ganska avslappnat sätt för det mesta. Eh, men Radio Svegot har ju så mycket mer. Vi har ju morgonradio som har en hel del nyheter och annat som sänds mellan åtta och tio, tisdag, onsdag och torsdag. På tisdagskvällar så sänds vårt filosofiprogram på gamla och nya stigar med Jalle Horn och vänner. På onsdagskvällar så är det veckans hädelser som brukar gå hårt åt ett ämne i taget. Förra onsdagen handlade det om anarkotyrani. Torsdagskvällar så sänds sportprogrammet Passningen. Det är Sveriges enda politiskt inkorrekta sportpodd. Och på fredagar så kommer ju då fredagstinget där tre personer väljer ett varsitt ämne och sen levererar en dom. Än så länge har de tre personerna varit vi tre, men det kan komma att ändras i framtiden. Vem vet. Vi eh, kommer också här i veckan eh, presentera ett nytt program som kommer ut på söndagar. Men det berättar vi mer om i veckan. Det gäller att hålla koll på svegot.se. Ja, eh, i kväll så har vi... Eh, Flera större ämnen att prata om. Uh, vi ska prata om Joe Bidens första vecka. Det har hänt väldigt mycket. Många är besvikna. Uh, inte bara trump väljare utan Trump-väljarna börjar nu ha roligt istället. Så det, har blivit, det har gått väldigt fort det här innan, innan uh, tårar uh, byttes med varandra och så vidare. Sen så ska vi också tala om uh, public service med anledning av SVT-agenda. Som sändes igår söndag. Ett hårresande inslag kan vi väl säga. Och sen så ska vi tala om det som vi har valt att benämna. Arjernas aber. Nämligen Sverigevännernas naivitet. Och någon gång här under programmet gäller det att vara uppmärksam. Så kommer vi att gå igenom Magnus. Mer eller mindre sanna och fantastiska fakta. Och jag passar på också att. Tacka till er som är med live på D-Live i chatten och i chatten på Telegram. Och ni på Deal live som skickar citroner och glassar och andra fina donationer till oss. Stort tack. Som ni ser behöver vi mer citroner och glassar. Det, det vore väldigt väldigt bra för oss. Så tack nu Victor och, och, och Rolf och Kapten. K säger jag här, jag ser inte hela namnet eh, som är, är de som har donerat mest hittills under kvällen. Och såklart, stort tack till alla er som har tecknat en stödprenumeration på, eh, på, Svegot, på Radio Svegod genom att gå in på svegod.se plus. Det är tack vare alla er som vi kan fortsätta producera de här programmen, göra dem bättre och nå ännu fler svenskar med det här viktiga budskapet. Så, låt oss hoppa in på kvällens första ämne. Och det är Joe Bidens första vecka som president. Var, har han åstadkommit någonting än, Magnus? Ja, det har han tycker jag. Han, han, han visste ju inte riktigt själv vad det var han åstadkom. Det skulle vi återkomma till också när det gällde hans hans massiva utbrott av sådana här exekutiva ordrar från Vita huset. Han visste inte själv vad han gjorde tydligen, det sa han i alla fall. Men det har hänt en hel del. Det första intressanta var det som hände innan han ens hade, i princip, innan han hade kommit till Vita huset och satt sig. Och det var ju att Världshälsoorganisationen kom på att man skulle använda de här PCT, PCP, jag kommer inte ihåg vad de heter. PCR-tester på ett annat sätt. Ja, PCR-tester. Man har gjort fel under hela tiden. Uh, he kom på ett annat sätt. Och det, det nya sättet som gjorde sa två timmar efter att han hade blivit utsedd som president det var att uh, man ska räkna på ett annat sätt. Vilket kommer trycka ner då, talen. Um, det, det var också så att uh, en del borgmästare började prata om att de skulle öppna upp sina städer i USA. Um, mycket, mycket sånt där som, som, som hände. Liksom, uh, ovanligt snabbt och så. Men det är var lite som vi hade sagt hela tiden, så det hade man ju väntat, väntat sig någonstans även om jag tyckte att det blev äh, det blev så liksom löjligt uppenbart. Äh, vidare har man ju lyckats, det tog inte så lång tid heller innan man började med trupptransporter i Syrien. Äh, och Det är väl det, det första som lite större utrikesaktiga som dök upp där vi äh, kan, kan få lite känn för vad som väntar och, och det det tyder ju på att, att han liksom kommer att köra igång den här äh, gamla, vanliga amerikanska utrikespolitiska äh, karusellen. Va? Så att, äh, mm. det var ju en sak som dök upp. Och det, där, det det pratas lite olika beroende på vem man pratar med om. Det vissa säger att ja, men det har gått äh, konvojer från, från Syrien, eller från Irak till Syrien under hela tiden och sådär. Att det här är ingen, ingen större grej. Men andra menar på att det, det definitivt är ett tecken på att det är någonting som. Som kommer hända där. Ja, så att, mm. så att den, den lilla delen har vi också naturligtvis. Jag har mina show notes på telefonen här av olika skäl. Ja, nej, men det, det, det är ju och det är flera sådana här saker som sker direkt i anslutning med att han, han blir president. Och det, det, han vill ju, och det har han ju sagt, han ska göra egentligen Trumps år ogjorda och det är därför som han då ska stoppa bygget av muren vilket blir intressant för att den amerikanska staten den federala staten har ju skrivit kontrakt med ett antal entreprenörer som ska bygga den här muren som i sin tur har gjort stora investeringar så att vi har, lär ha rättsfall av Guds nåde att vänta från de här företagen som Joe Biden nu försöker tvinga i konkurs. Många av dem ligger alltså ute med, med stora summor för material och annat. Och det, det här håller på att segla upp till en riktig eh, problematik. Och då är ju frågan. Ska Biden betala hela kostnaden för muren men inte få någon mur? <laughs> alltså det skulle inte förvåna en, För att eh, de gör ju så mycket konstigheter de här människorna. Jag tycker att... att eh... Att det är tydligt just att, att, att det handlar om såna här principer som får kosta lite vad det kostar vill. Vi har ju den här Keystone Pipeline XL. Det finns en redan som ska skicka olja och naturgas över och kring USA men också en, en förlängning då som ska gå ut upp till, till Kanada. Massor av jobb, tusentals jobb. Men och, och den var liksom på gång, alltså Barack Obama stoppade den. Sen sattes den igång. Uh, och nu stoppas den igen. Det innebär ju att alltså, så lång tid som det här håller på, den tidsspannen. Och de enorma summorna som, som man bara leker med. Uh, och det kan man ju säga då att ja, Trump han satte igång den fast den var stoppad. Då. Och sen, sätter, sen stänger Joe Biden av den. Um, och, och sätter människor på barbacke. Uh, och, de gör, och, och det är ju här egentligen själva, själva liksom det löjliga med att du har ett val vart fjärde år. Med så mm. enorma allvarliga... Alltså det kommer aldrig bli någon jävla pipeline. Och den kommer inte heller inte byggas. Den kommer vara sig byggas. Det är som Schrödingers pipeline. Den är både byggd och inte byggd på samma gång. Och så här kommer de hålla på för evigt i den mån att någon av skulle få makten. Uh, och för att som du sa, han går in i presidentskapet med att jag ska riva upp allting som Trump har gjort. Ska jag riva upp och göra hans fyra år ogjorda. Jaha, ja. yeah. I fallet så fungerar, alltså där kommer fram och tillbaka, fram. det är ju värre men det som han nu kommer med, de här orden här nyligen då, dreamers, människor som minner sig födda här men inte, där man inte har, utan är barn till illegala invandrare, att alla de ska få stanna, det handlar om någon miljon människor, mm. och det är ju mängder av sådana här olika beslut han direkt har fattat redan första dagen, att mängder av främlingar ska få lov att både komma och stanna, det är svårare att vrida tillbaka i en Alltså Att stoppa och sätta igång byggen av olika slag. Det må vara illa och det må vara bortkastade pengar. Men här handlar det om en hel befolkning som man bygger om. Och som inte kan byggas tillbaka hur lätt som helst. Nej men visst. Och, och om vi tittar på en annan sån där sak. Det är ju det här som han nu gick in och helt och hållet förstörde tjejidrotten. Så vitt jag förstod mm. det. Um, ja, men genom att då tillåta då... Uh, vad, säger, vad heter det män mm. Just det, män, mm. med män med tuttar män med tuttar får, bi får delta mm. Just det. ja alltså, inte tjocka män med chockiga utan... de får också delta ja, precis får de det? ja men det var <laughs> nästan så för att du i texten så står det att alla ska få vara vad de vill och alla ska få ja. göra vad de vill i Jag alltså, du ska inte få göra något eh, hormonprov eller så för att se huruvida det här är en kvinna eller man alltså, man skulle du kunna då sig. gå igenom en hormonbehandling och säga att nu är du tillräckligt mycket kvinna. Jag försöker liksom resonera kring det här, men det är inte ens det. Utan om du säger att du är en kvinna så är du en kvinna. Det blir, go inte go. Ens, det blir inte ens det här krokodil dandy-greppet. <laughs> det, det är det jag tycker är så kul också. Eftersom, eftersom jag tittar på patriarkatet. Jag, vet inte, jag har inte sett det på de senaste mötena. Men jag antar att ni är fortfarande en del av klubben. Ja, ja. Och, och jag menar, Vi har ju haft det här som länge som, som en idé, alltså, vi lanserade ju det här med transsexuella, hela den här idén för att få in oss själva, alltså männen, i kvinno... vi vill ju förstöra kvinnoidrotten och vi är på god väg att lyckas tack vare Joe Biden, en av våra profeter, för att det vi gör är att vi ser till så att ja, men till exempel jag skulle kunna gå in i dam- jag vet inte vet jag, konstsim säger vi, och så ska jag kunna tvinga mig till att få vara med där liksom. Eller något annat. Eh, och, och, och det var ju själva syftet med det här. Det var att förstöra domino-drottan. Vilket vi är på god väg att göra. Så att eh, go men, eh, för, att, för att det är så det blir. För det är ju inte, inte, inte ett fruntimme i världen som förförs att, att hon är. Ännu en eh, seger för patriarkatet. Ja, men så är det. Nej, men det finns ju inte ett fruntimme i världen som kommer på att fan, jag, jag, jag, är, jag är kar. Jag ska vara med i Brottar SM. Liksom. Det är. Det... Det händer inte. Däremot att så här, ja, men jag skulle nog vara med i brottadesen för tjejer liksom. Du vet de dominerar. Vi har ju flera sådana redan. Så att, nej, ja. men det, det, det här kommer ju bita feministerna ärskilt, vilket jag tycker är jättekul. Och sen skit jag lite grann i att han pajar hela den här idrotten. Det, det, någonstans är det bara bra. Liksom, låt det rasa, låt det falla. Um, så får man hitta på alternativa ligor och se. Det finns något som heter linger, Lingerie Football i USA. Där kan ni, det kan ni spela. Där har tjejerna alltså. <här> Jag googla på det. Inte om flickvännen sitter bredvid bara. <laughs> och Gör det i sånt här: inkognito-fönster. Ja, gärna. Gärna. Jag var beredd på. Men, men den här pipeline: det som ju gör det lite kul, alltså för mig är det ju totalt egalt om USA bygger den här pipeline eller inte. Jag är inte helt insatt i deras liksom, stor politik kring det där, och om det har något med Ryssland att göra. Men det som är intressant är ju att um, fackföreningen uh, Leona uh, som stöttade Joe Biden nu är arga på Joe Biden. Och de går ut då med uh, på Twitter då skriver pipeline construction has been a lifeline for many Liuna members uh, across the country. The anticipated decision to cancel the Keystone pipeline will kill thousands of good paying union jobs. Och så är de väldigt, väldigt besvikna då på att uh, de röstar alltså på en presidentkandidat som går till val på att stoppa bygget. Han hade med det här i sin plattform jo, att han skulle göra det. Sen när han gör det så blir de arga på honom. För att det här betyder ju att deras medlemmar blir arbetslösa. De blev om orange man i alla fall. Men det här är inte bara de Det har varit samma, samma ljud i skällan. När det kommer till um, fracking, för fracking, de som organiserar fracking, frackinggubbar, Eller gruvbrytare eller vad det ska kallas. Jag har också varit vad ska han stoppa fracking? Ja, han sa ju det. Trump, mm. Jag minns ju den här debatten där han liksom tvingade honom att ge, jaha, ska han det? Sen så har jag sett sådana här fantastiska tweets, det, det bästa tweetet av alla. Det var han som var sur på att Gustav kisten äh, pipeline Fan, min röst på, på Joe Biden... Uh, har just gjort mig arbetslös. Uh, det här var ju jävla dumt sådär. Jag ska aldrig mer rösta på honom. Och så. Då sa det någon som sa, men, men visste du alltså, märkte du inte att han sa att han skulle stoppa det här? Och på han, då den här killen som blev arbetslös var att, jo, jo det hörde jag att han sa, men han är ju politiker så jag, trodde, jag tror inte på allt han säger. Men <laughs> där har vi Thanks for killing my job on the pipeline. You were a waste of a vote. I rather have Trump at least I was able to work. Och frågan då, why did you vote for Biden? Ska du inte du inte so <laughs> så god. katt? Vi kan ju skratta åt det och tycka att det kan ju vara något som blir på att Biden gör en hel del. Men inför senaste så gick ju CSF-förening, de gick ut om de vill också ha marknadsbygått emot. Fortfarande, värdet är ju enormt. Jag har sagt, jublar och det är inte det ändå. Nej, men det kan ju vara vad det beror inte på något. Det beror, någon annan, alltså av, av andra ju då, att det är en köpa olja Uh, och Ryssland kanske, inte vet jag, har några gastankar om uh, Och det är ju då, ja. händer kopplar till det. Det, det. Du har, eh, fram till Trump, Ryssland är ju för att man vill kunna tillräckligt Ryssland som är mycket förbjörd och den måste gå andra och slå och ekonomi. stora som de var ja, det är problemet att den sju på Biden pittis, allting. och allting. Fredas nu fredags nu, på att vi måste. Uh, och det så, så talas ju om en avg. SIP uh, garanterar dem. Uh, evig makt i, uh, i USA och det vi vet va har eh utvisat hissen the I-cyklon Släpp alla som sitter och du väntar på att, där någon i jorden och sådär det, det är nästan misstänkt för brott. det var det här som, som Donald Trump äh, pratade om första gången han, när han blev vald då att, att man släpper dem fria och, och det är det man gör. Äh, och nu gör man det på brev så att jag tror att det var i bara Texas är det 7.500 såna här som ska släppas fria och det är mördare, drogbaroner Eh, våldtäktsmän och våldsmän eh, generellt då. Eh, Och orden är släppt om fria och det där kommer att fortsätta. Så att, ja, det, det är ju eh, han, ja, han gör i alla fall det han sa. Eh, så att det, det får man väl ändå ge han. Lite som Trump ändå faktiskt på det mm. sättet. Ja, och det intressanta är ju då att så många människor sägs ha röstat på honom. och eh, Det är ju intressant för att bara att det är fusk, alltså bara diskussionen skull nu. Jag vill Han, inte husk, okej, okay. <laughs> Ta det lugnt. För att vi ska kunna för det. Utgår ifrån till minst att det inte påverkade vem som man. Mm. Uh, så är det ju ganska talande att de här enbart har röstat mot Trump för att de har fått lära sig mot Trump. Man ser ju att ett för Biden är ju <laughs> minnet. Intressant för att man försöker få det till att ja, men de yngre de röstar på demokraterna, de röstar på Biden. Det är ju liksom Eh, gamla vita gubbar i stort sett som röstar på, på Trump. Det är den bilden man vill förmedla. Men är det då inte intressant att eh, när eh, Biden sänder på Youtube, eh, vare sig det är hans installation eller någon presskonferens nästan ingen som tittar eh, och, och man, alltså man tänker på hur många som bor där eh, och dessutom har du en, alltså en förkrossande majoritet ner och tummar på YouTube istället för upp tummar. När Trump sände var det tvärtom. Och det här hade varit rimligt om det var så här: Ja, ah, men Trumps väljare det är unga killar som sitter på nätet. Medan Bidens väljare är liksom gamla pensionärer som inte använder YouTube. Men de säger att det är tvärtom. Men allting alltså det finns ju ingenting som tyder på att det de säger stämmer. Om det är så att människor tror att valfusket inte var omfattande. De har gått och rösta på Biden de, utan att liksom bry sig om Biden det minsta. Enbart för att de under fyra plus år har matats från liksom skola, media, eh, kulturetablissemang och så vidare om att Trump är den nya Hitler, Hitler är dålig, låt inte Hitler vinna igen. Det, det är ju liksom jag den... Det så. Mm. Jag tror det kan stämma. Balfusk uh, eller inte, jag kastar också in den så slipper jag ducka för de angreppen senare. Eh, oavsett valfusk så tror jag att väldigt många av de som röstade på Biden är fullständigt ointresserade av politik. De har ingen koll alls på, alltså mindre koll än gemene svenska väljare. Jag, jag tror de totalt bryr alltså de bryr sig ingenting om politik utan de gör bara vad de blir tillsagda av eh, favoritidolen eller av eh, liksom skvalletidningen de brukar läsa. De har ingen koll. Jag tror att den, den alltså, uh, om du tar den, den uh, mest korkade europeen och så jämför den med den mest korkande jänkan, då hamnar det alltid att jänkan är bra, jag mycket dummare. Jag är inte säker på det. Uh, nej, men nu säger vi det för argumentet. <laughs> men det, det jag vill ha sagt det är att uh, Instagram har alltså sett till så att människor som inte. Alltså, de, tvi, de tvingar människor att följa Vita huset. Och när de försöker att inte göra det, då får de inte avfölja Vita huset. Nej. Det går. Inte. Eller jo, de man kan tro att man gör det. Sen dagen efter följer man plötsligt Vita huset igen. Ja, just det. Eh, precis. Så. Och, och, och Vi såg en bild här tidigare också. Det Vita huset gjorde då när man skände ut. och liksom De märkte att det, det, det var 300 000 visningar. Eh, 13 000 ner och tummar. 3 000 upp och tummar. Alltså det här är väldigt, 300 000 visningar är väldigt, väldigt lite när det är en stor sändning från Vita huset. När Trump sände var det alltid miljontals visningar. Det man gör då är att de, alltså, de avlistar eh, så att du kan, du kan inte hitta filmen om du söker på den. Du kan bara hitta den om du har länken som tidigare. Så att den finns inte på deras sida. För att, för att försöka dölja. Något annat som hände eh, som var väldigt intressant det var ju att Youtube eh, verkar ha gått in och rensat i omröstningarna. Eh, där folk har skärmdumpat när man har 13-15 tusen neråtummar och sen plötsligt, några minuter senare, så är neråt tummarna på 2 000 eller 3 000. Och sig. Eh, ja, eh, Youtube säger att ah, det där var, var trolltummar. Liksom. <laughs> så, så de försäkras <laughs> inte. Det kan man alltid förklara ja. allt med, det är så fantastiskt. Ja, men det, det, det är fantastiskt när vi ändå är inne på sociala medier så har ju de verkligen också. Egentligen inte. Det, det skiljer sig inte sådär vansinnigt mycket mot hur vi vet att det har varit. Jag, jag, jag tycker att det var lite samma... Uh, nu ska vi se var man var innan Barack Obama. Vad fan var president då? Oh, nu är vi långt tillbaka i tiden. Vad sa du, innan Obama? Innan Obama. George Bush. Det var den den yngre. Det var Bush, ja. Mm. Ja, just det. Uh, för Jag minns att det var, också, det var bråk och elände och skit innan där. Uh, mycket, alltså Jag gillar inte George Bush, det, var, det, det kan man ju lugnt säga. Uh, men jag minns att man pratade om det där, vi pratade om det där. Uh, jag vet att jag sa någonstans någon gång eller flera gånger att så fort, alltså låt bara Obama vinna så kommer de här problemen liksom lösa sig. Det kommer sluta vara våldsamhet och sådär. Och det, vi såg det liksom under bara under Obama också och sådär. Och, ja, och, och det var en sak vi pratade om. Till stor del har det hänt det som vi sa. Visst i Portland så fortsätter man, men där verkar man ha en riktigt elak eh, version av, av antifa 19 eh, som fortsätter in i antifa mm, 20. Muterat, oh, muterat. Muterat till 21 nu då. Eh, Men i alla fall, eh, det jag ville ha sagt var att Um, och det är kul för att helt plötsligt så börjar Twitter stänga av uh, Antifa uh, och BLM och Socialist Workers Party och liknande i, i Storbritannien uh, och runt om i, i uh, framförallt USA. Massor med svenska afar ökar ju, uh, några av dem uh, och, och så vidare. Uh, varför händer det? Jo, uh, det är nyttiga idioter. Jag är så trött på att de här människorna som den här Våg och andra... Om de ens har kvar någon form av liksom idealism, det är inte säkert de har det, men om de har det fattar de inte vilka otroliga nyttiga idioter de är till de här människorna. Och tror de verkligen att, sina, att de här liksom små upproren som sker lite grann då i, i Portland eller på andra ställen kan, kan påverka världsordningen uh, mm. eller påverka det som händer. Nu, nu går man ju och skriker liksom fuck Biden i Portland och ska vandalisera demokraternas kontor. Ge ett lite tal. sen kommer Biden ja, jag, att, att jag tror att um, om, jag ska, om jag ska då försöka ge vänstern någonting här, då, alltså Mattias vågvänstern <laughs> uh, den, den yttersta vänstern eller vad vi ska kallar den för mm. uh, så är det nog att de, de ser det nog som delsegrar som flyttar precis som vi pratar om vikten av att flytta över tom fönstret uh, för att det som händer nu med, med Biden är ju uh, återigen så uh, kommer man Börja finansiera genusstudier. Ja. Vilket gör att typ halva AFA nu har jobb igen. Mm. Och du kommer få se mycket mer pengar gå till vänsterorganisationer. Alltså om de jämför med... För det är ett benärt val i USA när det gäller presidentval. Du kan ja. ju rösta på någon liksom independent eller green eller vad som helst. Men det är ju egentligen skitsamma i USA. Det, som de inte, det är inte... Eh, parlamentarisk demokrati, utan det, det kommer bli en president och det är två huvudkandidater. Och om de då ser med Trump så kommer det vara svårare för oss att verka och gå framåt än vad det är med Biden. Precis så som faktiskt vi måste tänka när vi tänker då vilket ska vi stötta parlamentariskt. Ja, eftersom att vi har förstått att Sverige eh, och liksom det svenska folkets överlevnad inte kommer avgöras parlamentariskt. Och att det inte är så... Eh, alltså det är inte där... Vi kommer räddas inom situationstecken. Eh, utan att det, vi måste ha en mer långsiktig strategi så måste ju vara okej, okay, är det bättre för oss att stödja, kanske till och med ett parti som Sverigedemokraterna. Jag säger inte att det är det, jag bara för tankeexperimentet. För att de kan eh, göra att det blir lättare för oss att arbeta. Nu är exemplet med Sverigedemokraterna urdåligt eftersom att Sverigedemokraterna vill driva på för organisationsförbud. Så för oss nationalister i Sverige så är det förmodligen bättre med, Sver med socialdemokraterna i riksdagen, i regering än med Sverigedemokraterna om man får tro den politik de säger så vill jag stå för med tanke på att Socialdemokraterna inte vill driva igenom organisationsförbud än så länge medan Sverigedemokraterna vill det så att man kan ju alltid ha den och försöka liksom och här i Sverige blir det lite mer komplicerat på grund av den parlamentariska demokratin medan i USA så har det det binära valet och då blir det rimligt för dem att ja, men Biden är bättre än Trump för då kan vi fortsätta verka och bygga det vi vill bygga men det betyder inte att man gillar Biden. Nej, nej det är sant. Det, det är sant. Och det säger också en del om det här: liksom, den här typen av val du ska i princip då välja. En. Och det är det jag tänker när, när man pratar om att man vill avskaffa monarkin i Sverige. man vill ha en president. För det är bättre. Det är. Det enar och presidenten har den rollen och sådär. Nej det har den ju inte. Det ser vi ju definitivt här. För att i det här fallet så måste ju alltså folket välja mellan två personer. Mm. Um, och och man, det ska ju till jävligt mycket för att du ska... Alltså när de står i väg så där som, som du säger. Um, och det har man ju sett. Och det är det som kanske gav Biden uh, valet. Det är ju de här uh, vita arbetarna uh, som... Uh, Ja, blev lurade till det eller det andra möjligtvis eller så. Ja, men så men det när... är ju en sån, det är ju en, en ny mem nu kan man säga, det här 5%, jag vet inte om ni har sett det. Um, Nej, det så, så. Som man använder det när när det besvarade med varför vann Biden. Ja, 5%. Men vad menar ni? Jo, för att uh, Trump tappade procentuellt 5% av de vita männens röster. Ja. Förmodligen, och då är så här: var det för att han svek den vita arbetarklassen? Var det för att han svek den vita rasen genom att eh, fokusera mer på hur det ska bli bättre för svarta och hispanics och så vidare för att han ska vara hela landets president? Eller var det bara för att de lockades mer av en mer socialistisk framtoning? Biden? Det vet jag inte. Men de här 5 procenten, de verkar ha varit avgörande. Att eh, absolut Trump fick fler röster än man fick i förra valet. Men procentuellt enligt dessa exit polls så fick han ju färre röster av vita män än vad han fick 2016. Mm. Så sorry. kan det gå. Men jag tror att vi får se mer av den varan också vad det gäller det här. Alltså, delar av Antifa kommer ju fortsätta såklart. BLM verkar ha helt gått i det så länge. De får väl de återstå och se vad, som, vad, vad det blir av det. Vi kan ju också konstatera att uh, uh, Nationalgardet inte har lämnat Washington DC ännu. I alla fall inte mig veteligen. Det är lite intressant. Ja. Att de huserar i något garage där. Ja, Men så man, så. man vet i alla fall, jag ska se om vår eh, producent kan få fram ett filmklipp här. Man vet ju nämligen att eh, Biden åtminstone hedrar dessa eh, marines och sådär som är på plats. Eh, och det är viktigt. Ja. Det är ju viktigt i USA det här att visa att man, att man stödjer trupperna och sådär. Ja, ja, det och, och, uh, till exempel är det ju självklart då för som president är man ju uh, commander in chief heter det va ja precis det är ju Högsta uh, höns. Och, uh, alltså att ge en salut till exempel till, till soldaterna och sådär när man går förbi dem det, det är ju rimligt uh, jag ska se om, om Ludvig här får fram uh, länken som ju ligger i våra show notes ja um, det, det, det, det kan han trycka på den där det står om det här <laughs> uh, så blir det jättebra det, för att ju det, för det ögon. finns ju flera sådana här sen, saker som. Eh, så Bidens totala, alltså att för det här arbetet. Nej. Nej, det, det är ju faktiskt inte. Ja. Vi, vi, vi väntar ju fortfarande på, på filmen här då. Uh, ja. Och det jag... Det finns ju, vi ska ta det om vi ser den, eller när vi har sett den. För det finns ju också. Uh, vissa som hävdar att. Uh, trotssett det som sägs mm. så är det som så att de skulle ha saluterat honom först. men jag vill bara ta det här diskussion för det har varit en sån diskussion men det jag vet är ju också att president Trump alltså när han när de går in i Air Force, alltså helikoptern, Air Force, vad fan den heter då? Helikopter Air Force 2, jag vet inte. Ja, no, Air Force One är det stora planet. Mm. Nu kommer det någonting här. Ja men här kan vi se då när, när Biden, och han har ju ju hörsnäcka som alltid då. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> alltså det han säger där är alltså salute marines. Ja. Med största sannolikhet så är det ju någon som säger hans hörsnäcka salute marines. Alltså nu måste du göra det liksom. Men han är så van att bara upprepa det han blir tillsagd att säga. Det går förbiden bara. Salut to Marines. Det är ju faktiskt. Alltså det är sorgligt att se det här. Man kan tycka att man vill om Joe Biden. Va? Men det, det är ju nästan lite alltså det är nästan lite. Ja, jag vet inte. Hålla på med. Nej, det, det är morbid på något sätt. Va? Men jag ville bara förklara det. Det fanns. Ju då, jag såg en diskussion kring det här. Huruvida han skulle eller inte skulle. För att enligt någon kutym då så ska, um, ska soldaterna hälsa befäret först. Och sen hälsar han. Men mm. jag har ju då observerat när Trump till exempel eller andra går in i, i Air Force 2, säger vi att den heter, Air Force helikoptern. Uh, då står det ju vakter. Eller uh, en sån där högvakt, Och då är det ju presidenten som hälsar. Den andra tror jag knappt hälsar tillbaka för han har i sin bössa. Som mig veteligen då är det, det jag kunnat se så ska, så, så är det presidenten som hälsar dem så här, känna känna. Ja, och är... och sen, men uttaget att han säger salute the Marines. Precis, äh, precis. Och det, det tyder ju på någonting. Det är någonting ändå en liten där. hyllning, det får man ju säga. <laughs> salute <laughs> the Marines. Ja, för det har en vidare diskussion nämligen kring, äh, ni har säkert sett klippet när, när de åker genom Washington DC. Och, äh, I princip hälften av, av, av de utkommenderade soldaterna har ryggen mot. Biden, medan andra mm. hälften tittar på dem. Och Det har också varit stora diskussioner kring sådana såna som kan det här med militärer och, och så huruvida de hade det för att hålla koll, eller om det var överdrivet många, eller vad det kan ha varit. Jag, jag tror nog att det var mest för, för. Vi vet ju att de hade ju vettat alla av dem där, så det var ju lojala anhängare som nu bor i ett garage i. Kapitolium, de blev Nej, men Jag, jag av... tror också att det, det handlar om att de, det var en strategi på något sätt för att eh, kolla några kolla framåt och några bakåt. Så att säga. Ja. Att det var, det var, man ska inte läsa in för mycket i det. Men det är ju roligare att tänka sig att de vänder ryggen mot dem. Eh, ja, men eh, det verkar inte vara rimligt. Är, är ganska rimligt att de tittar åt alla håll, kan man jo, tycka. Jo, <här> ja, Jag tror inte det heller varit något mer av den diskussionen. Men det vi, det vi vet är ju, nu, nu minns jag inte igen om det var Miami eller Kalifornien eller någon, vars guvernör då eh, har... har ska väl till och kommendera hem sina eh, trupper nu. För att eh, han var ju mäkta upprörd över detta, att de, att de kastades ut ur kapitolium och nera det fanns en toalett eh, och, och typ ingen värme. Uh, och, och ja, det, det, det är där de är. Yeah. Mm. Det, det är jättekonstigt vad... vad... Men, men det är verkligen den här... Alltså Ceausescu, det här översitteriet, den här typen av liksom... Jag, vet, jag minns när... när eh, vad hette han de här bankgubbarna. Någon Rothschild eller någon Rockefeller som sa att liksom, äh, soldater det är, det är brickor i mitt spel. De mm. kan gå åt hur som helst. Finns det en, en, en, ett citat? med de, de ser ju så här på de människorna. Jag det är lite som... Här... Det där har ju varit väldigt uttalat från ryskt eller sovjetiskt håll liksom, hur man såg på ja. sina soldater. Ja, men precis, det är väl lite samma här. Så. nej Jag såg någon bild när om det var Kamala Harris eller någon som springer med pizzor och ger i Kapitolium liksom när de satte på golvet och så här. Mm. Stora Lenden och gav en pizza här. och där. Och tyvärr så funkar det på de där eh, demokraturens kreatur väldigt mycket så här: oh, Jag fick en pizza. Åh, oh, men du fick en pizza liksom. Kom igen nu, vad fan. Men, men, uh, vi, uh, vi har ett tillklipp uh, som också är intressant där man, kan, där man får höra uh, Biden. Uh, vi, vi tittar på det där. Okej, okay, jag uh, vet inte hur bra det gick fram här uh, uh, i radio, men han ska då skriva under en sån här exekutiv order. Han öppnar upp en sån här mapp och så säger han I don't know what I'm signing. <laughs> och så skriver han under. <laughs> det är så himla roligt. Okej, okay, nu ska jag vara advokat. Jag tar den rollen. Uh, om vi bara tänker att det kan ju vara så här att det låg ju flera stycken där. Ja. Och han liksom öppnar upp och vilken var det här? I don't know what I'm signing. och så Lite på skämt till sina kollegor. Det är väl den varianten. Eh, ja, men den, som liksom den är skulle fullständigt förklara. rimlig, men han är USAs president och han sitter inför en massa kameror. Det är det som är skillnaden. Det är inte som att han ska skriva på, alltså det är ingen sån här fotbollstränare som ska skriva på ett diplom till ungarna. Och sen bara, nu vet jag inte vilken det var jag skrev på här. Det här är ju någonting annat. Det här är ju mycket större. Han, kan, alltså, han, han verkar ju fullständigt senil gubben. Och just därför kanske han sitter kvar fyra år. Jag har tänkt att de skulle byta ut han så fort som möjligt. Men han verkar ju användbar. Ja, ja, visst. Nej, jag håller med dig där. Det är nästa. Det är värre. För att um, en, en presidentorder, det är en presidentorder. Um, det kan stå vad fan som helst där. Och då är det en order. Och då är det bara att utföra den ordern. I väntan på att kongressen upphäver den. Och de tycker att det här var... Um, den ska, Alltså presidentorden prövas sig sen mot konstitutionen. Men det kan ta tag. Så att en presidentorder är en presidentorder. Det kan ju vara vad fan som helst. Så där. Och att presidenten säger, jag vet inte vad jag skriver på. Nej, han litar väl på sina liksom, tjänstemän och sådär. Men i alla fall, nej, det, det är helt... Det, det, borde, det, det borde något så här, ja, men du är inte lämplig för detta, uh, denna, denna post, helt enkelt. Du vet inte vad du gör. Du säger själv att du inte vet vad du gör. Du liksom går omkring och mumlar, salute the Marines. Uh, ja, nej, men det här går inte, Joe. Uh, och han, han skulle ju bara, ja, oh, okej. Okay. <går> eller så är han bara han är så gammal och gaggig så han går liksom och säger sig själv hela tiden så här I'm opening the door. <går> han är så. <går> <går> <går> eller så hör han i gör open the door. Men så finns det ju en sån extrem okunskap. Jag måste bara ta det. Vi har inte det på våra show notes, men en en sån extrem okunskap om, om USA. Eh, dels så satt jag och, och alltså jag garvar mig harmynt varje gång någon sån här jävla demokratisk politiker under, under installationsgrejen eh, där pratade om Abraham Lincoln, Abraham Lincoln eh, och sen så står Joe Biden utan munskydd, han har sagt att alla måste ha munskydd i federala bilder men han skiter i det själv och står utan munskydd och tittar på Abraham Lincoln. Abraham Lincoln var rasist. Han, han hade inga varmare känslor för svarta. Han ville skicka hem varenda svart människa till eh, Afrika. Han sa det att vita och svarta kan inte leva tillsammans. Det kommer gå åt helvete om de gör det. Jag vill bara ha det i, i minnet. Men Demokraterna var bättre för för Demokraterna är det rasistiska partiet i USA. Det är det vita arbetarklasspartiet. Eh, Sussarna är de viktiga nazisterna. <laughs> <laughs> det, var, det, var, det, var, det var liksom klanen. Det var ju Demokraternas parti. Uh, de hade kontrollen över det partiet, uh, till exempel. Uh, Joe Biden, han var ju bättre förr. Kom ihåg när han sa det att ja, men han vill inte ha integrerade skolor för då blir det bara djungel av allting och åt helvete. Khan var ju liksom i sitt esse för, för 30 år sedan. Uh, men, men allting förlåts, allting ursäktas och den här okunskapen. Oh, men republikanerna, det är de här... Nej men republikanerna var ju frie slavarna partiet. Demokraterna var, vi ska ha slaveripartiet. Sen har det här kastats om, men inte slaveriet, det är väl alla att det inte ska vara. Men i svensk kontext också, svensk, när svenskar prata om det här, det är hopplöst. Det är så jäkla, så jäkla efterblivna människor. Ja, men det med med saknas med, kunskap äh, totalt, men samtidigt får man ändå titta på vad som sker nu. Det, det är, äh, annars hamnar man ju lätt i den här diskussionen att titta på rasbiologiska institutet. Det var sossarna. Det var ju där. bättre förr. Ja, precis. Så, men det är ju det som sker när Sverige är, är i dumma i huvudet. De, de fattar ju inte att sossarna var bättre förr. Vi ja. Ja, för men, men för att titta vid nu så är det ju ändå så att Biden har väl ändå infört, såvitt jag förstår, den mest mångkulturella regeringen i USA:s historia med indianer. Och, hey. eh, Just det, Dion skrev och, och, att det var ja. mer mångfald än någonsin. Ja, Svenska Dagbladet hade en lång lista där de listar varje person och sen efter en stund så de, istället för att fortsätta skriva etnicitet så står det bara hon är duktig på judo. Det var ju ett sätt att bara skriva att hon är judinna antar jag. Liksom så här. Men ingen jude nämndes, nu ju är typ hälften. Men top, alltså topp 10, alltså de ja. viktigaste positionerna. Ja, typ, typ hälften där är judar men det nämns inte judar Nej. i hela artikeln utan bara så här, Det är väl 12 ja, av, av 25 eller något tror jag. är det en på hela. Är indian och här är en som är lite bygg. Och massa növar en som tränar judo, Men ingen som var. Men det är två grupper som är överrepresenterade, som jag förstått det, i hans uppställning. Det är judar och katoliker. Och om jag förstår det rätt, så finns det inte en enda vit, även eller protestant. Vilket. Jag um, jag. Sådana gillar Utan det. Inte... <laughs> och, nej, och jag tycker också det är roligt. Och det är så alltså här mycket mångfald har det aldrig varit. Och då är alltså. Ungefär hälften och när man kollar i, i på topppositionerna så är det betydligt mer än hälften är judar. Um, och alltså det är så uppenbart att för DN till exempel då som ju leds av Peter Wolodarski, eh, Så är många alltså ju färre vita desto mer mångfald. När det är 0% vita så är det 100% mångfald. Ungefär som när det är 0% män i en styrelse då är det 100% jämlikhet. Det är så absurt att de håller på så här. Men återigen, gå tillbaka till fredagstinget till i fredags och lyssna på när vi pratar om hur de använder de här begreppen. För att det de säger det är inte det de menar. Utan när de säger mångfald så, så menar de folkmord på vita. När de säger jämlikhet så menar de nedmontering av manligheten och, och, och som, vad ska man säga, utav maskulin struktur i samhället. Det är det man menar. Ja, men så, är det. så är det absolut. Men ja, jag vet inte. Ja, judar, judar och återjudar på de tio viktigaste platserna. Det, det kommer man inte ifrån. Det, det står, israeliska nyhetsmedier har tapetserat med det. Mm, mm. Eh, återstår att se om de är nöjda med, med Biden eh, som en judisk president. De var ju rätt nöjda med, i alla fall de mer konservativa och, och sådär. Hårdföra judarna var ju väldigt nöjda med eh, Donald Trump, naturligtvis. Också kriminella judar var nöjda med Donald Trump för att han, han gav dem lite, lite eh, så där, förskolning från straff och liknande. Så att, eh, Deras ut, hans utrikespolitik var ju inte helt populär. Eh. Nej, inte alla delar, men de, delar utav dem <laughs> var det. Um, som sagt, jag flyttade av ambassaden och sådär såklart ja. uh, men det finns ju även bland uh, judarna och alltså, även i Israel finns det ju såklart olika uh, fraktioner och liksom, ja, ja. Uh, det är inte så att alla judar tycker likadant eller alla israel tycker likadant och, uh, till exempel är det inte så konstigt, alltså George Soros som vi ofta brukar liksom nämna i de här sammanhangen att han var motståndare till Trump han är också motståndare till Benjamin Netanyahu uh, och uh, till och Viktor Orban och Benjamin Netanyahu är goda vänner det, det är inte riktigt så liksom enkelt som, som man kanske eh, vill göra gällande för sig. Utan, eh, nu är det ju snarare så att de, de progressiva eh, vänsterjudarna eh, har fått sin president förr det var de konservativa och, och, högerjudarna. Vi ska komma ihåg att Joe Biden är väl medveten om detta. Eh, det finns ett klipp. Han blev ju anklagad för antisemitism. Joe Biden. Mm -hmm. Då han talade till judar. Visst var det Joe Biden? Ja. Mm. Och Joe Biden, som att tackade ni... dem för allt de hade gjort. Ja, precis, jag vill tacka er, tacka alla er Just judar, så. ni gav oss homosexuella, eller ja, lag, lagstiftningar. Ni, ni aborterna, det var ni som såg till att mörda barn i, i, i livet. tack så mycket. Och han bara fortsatte att räkna upp tills det var så jobbigt. Alla judarna på Apex att och bara köften. <laughs> jag har glömt att det var han. Ja, Och då, då blev han ju sen utskälld, ja, men det var liksom antisemitiskt av Joe Biden. Han bara, what, answer the phone, hallå? Uh, –Salute Marines! –Salute Marines! Uh, men det är ju för, för, förlåtet nu naturligtvis. Men så var det ju. Han blev anklagad för antisemitism för att han tackade judarna för att de hade fullständigt omformat samhället i en, i en liksom vänsterliberal uh, riktning. Och nu får vi ännu mer vänsterliberala judar och judinnor vid uh, maktens uh, korridorer. Under Trump var det mer uh, andra typer av människor. Inte när nödvändigtvis så jävla trevliga de heller. Sen är det ju kul också det här med att man har valt då en judisk transa som hälsominister. Eh, och jag såg en rolig mem kring det här. Alltså det här. För de tjatar ju alltid om ja, att man måste. Det är vetenskap som gäller. Tro på vetenskapen. Trust the science. Och när är klimatet. Trust the science. except this chromosoming. <laughs> det, det är liksom det där <laughs> de <vet. laughs> mm. eh, Det är, och, också, och, de, är. De, de är så passande bara. Verkligen. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Men eh, det är i alla fall de första, eh, den första veckan med Joe Biden. Um, hänt mycket helt enkelt. Så är ja, det Vi, uh, vi får vi se. Får vi, hoppas. Nej, vi kan inte lägga en timme i veckan på att prata om Joe Biden då. Nu faller lugna ner sig, lilla Joe. Så får ja, vi faktiskt vi kan prata om det, det, det blir lite för mycket Grandpa Simpson över det hela faktiskt. Efter musikpausen så ska vi prata om public service. Vi ska titta på litet inslag från Agenda igår. Och jag kan ju avslöja redan nu att vi vill lägga ner public service vilket också dagens musikval kommer avslöja. Och så ska vi prata om Arjernas Aber, Sverigevännernas naivitet. Och så kommer Magnus mer eller mindre sanna, intressanta och fantastiska fakta. oklar titel på detta just nu känner jag. I pausen så kan du ju passa på att gå in på butik.ifriasverige.se och köpa en sån här tröja som jag har på mig till exempel. En sån här kaffemugg. Det finns en massa annat fint och gött där inne. Butik.friasverige.se. Senaste numret av Nationalisten finns där också. Nu börjar ommöbleringen här ser jag i Svenskarnas hus. Vi får se hur det ser ut efter pausen. Nu kör vi raup -tier. Studio Andorra Doraville Georgia, och då hamnar vi med ett grupp som heter Atlanta Rhythm Section som mm. vi har kött förut. Mycket skönt gäng. Uh, en låt som heter Champagne Jam Tackar. Varsågod. <laughs> Vilk ska nu få spela på sin? Jag klarinett är det väl. Hon heter Petit Flör. Controlled. They're still rolling forward with it and not telling the public. So this is basically fine print. They put these stories out so they can say they warned you. But then when you actually go to the hospital or go to the clinic, they do not tell you. They give you a vaccine form that tells you commonly asked questions that you might get a sore arm or this or that, but that it's safe and effective. And that's how this. Whale's not going away. Planes aren't going away. Okay, and. This reality that by arbitrarily targeting one thing, one thing that's essentially being attacked, why? Because President Trump prioritized it. Okay, that's that's that's the justification for thousands of Americans losing their jobs this week. I'm going to play you some of the audio. Okay, you really got to stop and think about stuff like this for a second, you know, because there are real casualties. But the message being sent by Joe Biden. The message being sent by the environmental wing of his party, by the political elites as a whole is, hey, we don't need these people to win elections. That's how the Democrats govern. They govern with an eye on who's going to help them win elections. The far left coalition of his party helped him win this election. They wanted no part of voting for him. They wanted Bernie. They wanted somebody a little bit further out there. But at the end of the day, they knew the establishment wasn't going to let him have Bernie, so they held their nose They helped Biden get over the top, knowing full well he was a 47-year politician who knew how the game worked and would turn around and reward their efforts with some type of kickback. This is the kickback. This is Joe Biden saying to middle America, hey, we didn't need you to win. You know, we pick up the states on the coasts, We carry the big cities. We don't care about the rural areas. That's the message being today. When he got on TV at an inaugural address— And said, oh, I'm going to go. America's not just the ones that voted for me. He was lying to you. What is he doing right now in the name of governing for all Americans? Running through an impeachment that 90% of his party supports, but 90% of the opposing party does not? That's not governing for all Americans. That's that's big, pissing off all Americans. Impeachment shouldn't even be on the table. It's a 20 year Donald Trump's already out of office. Nobody's looking as far ahead as 2024, right? Average working class household. We're not even, <laughs> we're very much the three world. Do you remember when Apollo's training Rocky and he's yelling, there is no tomorrow? That's the way a lot of us have to think right now, especially when entire industries are just being attacked Than then because the environmentalists don't like them. It's silly. But here is a real guy. Here is Neil Crabtree. He's a welding foreman. Okay, he was on Hannity, Faulkner a little bit earlier, uh, and he's just talking about the reality of, of who works on the Keystone Pipeline. And he's talking about Pete Buttigieg's promise that, oh, yeah, these people are going to lose their jobs. But this administration is eager, is eager to see them pick up work in other industries. You shut your mouth, you bastard. I mean, really? Now nah, we're eager to see you get it. What does that mean? What does that mean? I said last week, I in my 20s, I was eager to date Janet Jackson. I was eager. It did not quite work out between me and Janet or Miss Jackson, if you're nasty. It did not work out. But here is Neil Cra Crabtree asking what those jobs are Pete Buttigieg is talking about. Let's start there. This is clip four. Where are these jobs? I mean, the the last time I looked, we're about a 7% unemployment rate. Uh, they're trying to tell me to find another job when we can't even provide jobs for the people that are in this country. Uh, that would be the first question I'd ask the new transportation secretary. Where are these jobs? It's a good question because Pete Buttigieg wasn't able to tell them where these jobs were. Joe Biden not able to tell them where these jobs were. Nobody is. But they're not the priority, okay? That's what you need to understand. This is not somebody governing for all Americans. This is not somebody who thinks he needs you in order to win an election. That's the cold political reality you wake up, up to every day in this country, okay? Establishment politicians don't care about people. They care about power. Why do we know that? Because over the summer, when 20 different cities were plagued with all types of political violence, some of which looked like a full-on societal collapse, they weren't offering solutions. In most cases they weren't even ignal socialistisk av, det vet jag inte men de här 5% de eh, absolut Så såklart. BLM verkar ha helt gått i det. Vart jag än har omkring här i världen så är det ingen hemlighet. Alltid ber med mig på färden någonting av det bästa det är dina glittrande ögon Som följer mig var jag ändå Två underbart glittrande ögon Som ljud i mitt innersta Och jag sjunger var kväll mina sånger Möter över överallt Men vad är folkets park och salonger Mot en blick som tusenbart Det är dina glittrande ögon Som följer mig vart jag går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 vad som gör mig så svag, det är dina glittrande ögon som följer mig var jag än går. Två under var glittrande ögon som ljut i mitt innersta nog. from CBC News The World This Hour. I'm Blake Prendergast. When it comes to protecting you and your family, nothing is off the table. We will not hesitate to take even tougher measures if and when they're needed, and we'll be making an announcement in the coming days. Prime Minister Justin Trudeau says Canada has some of the strictest travel and border measures in the world. We've closed the borders since March to everyone for whom Canada is not home. We have a two-week quarantine for everyone returning to the country and we now have a mandatory negative test before flying home these measures work they're saving lives trudeau says he's ready to increase measures though if needed and ontario's premier has made it clear he thinks it's needed infections from the new strain of the coronavirus first identified in the uk are spreading in ontario There are now 34 confirmed cases. Some are people who haven't left the province. Mike Crawley has details. Close down our borders. That's how Ontario Premier Doug Ford wants to keep highly contagious variants of... At bay. Encourage the, the Prime Minister, close down any travel coming into Canada outside of uh, residents or uh, citizens. The Trudeau government has not ruled out such a travel ban. Still, the variant known as B.1.1.7, first identified in the UK, is circulating here. Several variants are spreading so quickly in Europe that some countries say cloth masks are inadequate, so medical-grade masks are now required in indoor public places. Dr. Suman Chakrabarty, an infectious disease specialist in Mississauga, is concerned about the variants, but he's not convinced that extraordinary new measures are needed. Big efforts to curb uh, travel in a big way is not really going to have much high yield to it, especially because the variant's already here. Chakrabarty says strictly following current public health guidelines will protect you from the variant. Mike Crawley, CBC News, Toronto. Dutch police are calling it the worst unrest in four decades. Rioters are out on the streets in the Netherlands for the third straight day, defying a nationwide curfew. Lauren Camoteau has more from Amsterdam. Cars and bicycles set on fire. from the Sky News Centre at five. The number of deaths from COVID-19 in the UK has passed 100,000. Official government daily figures show another 1,631 people have died within 28 days of a positive test. In England and Wales alone, there have been more than 30,000 care home deaths. Urgent care doctor Koiz Ahmed says it's been a tough year. I don't think I could have ever been as prepared for the number of deaths that we've seen During this pandemic, in all my kind of 14 years of experience as a doctor and my training beforehand, I never thought we would come across such a pandemic. We deal with a lot of cases in care homes. It's really sad to see individuals who may have been towards the end of their lives, but may not have been. The Prime Minister is about to deliver an update on the pandemic from Downing Street. 31 police officers are facing £200 fines for getting their hair cut while on duty. The Met Office says a barber was called into a station in East London to do it. The government's been considering plans for mandatory hotel quarantine for UK arrivals as fear grows over new COVID-19 variants entering the country. Ministers have been discussing things like exactly who the rules would apply to. Labour's questioning the enforcement of the rules already in place like proof of a negative test. But Home's Megatree Priti Patel insists they're cracking down. To date, Border Force has checked an estimated 3.7 million passenger locator forms, issued over 2,300 fixed penalty notices and referred over 22,000 cases to the police. The lawyers representing a man accused of killing a university student in Hull have told a jury there's no evidence he did it. Libby Squire disappeared after a night out with friends in January 2019 and was found seven weeks later in the Humber estuary. There's to be a new independent investigation into abuse in homes for unmarried mothers and their children in Northern Ireland. And initial reports found the way they were treated caused real harm and a lifetime of trauma. And Denise van Alten won't be competing in this year's Dancing on Ice. The stars withdrawn because of a shoulder injury. She says she tried to carry on but can't do lifts, tricks or solo skating. That's the latest. I'm Robin Montague. <laughs> Åren du skräms av gråa hår du får Och från hemmet ser du barnen far Bara tystnaden kvar Men När du sitter där i hemmets fråg Kan se ett stink av en dog Ganska nöjd med det som fanns så nu ger du livet en andra chans Här är en sång till alla mogna Var inte rätt för framtiden Med stolthet ska du möta den Det är värdighet och fel. Här är en sång mogna För en lever i kärlek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 om som hånar ska få ångra sig Och du behöver ingen trendig fru För att visa vem du är nu Här är en sån till alla mogna män inte rätt för framtiden Med stolthet ska du ta den Med värdighet och själv här är en sång till alla vågna För hem lever kärleken Med stolthet ska du bära den Som dålat din kärlek så är. Center at five. The number of deaths from COVID 19 in the years past a hundred thousand. Official government daily figures show another one thousand one, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags right, huh? join me, home. Huh? We'll have some fun when the clock strikes one. Huh? We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna. We're clocking around the clock tonight. We're gonna clock, clock, clock, till broad daylight. We're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight. Oh well, it's eight, nine, ten, eleven, two. How we going strong and so are you? We're Majstångsvästar Österbin och så på vann i väster För vi ska ju visst Att vi är en duktig bil Och själva vi ju alltid Opa Både fjolmusik och sång Uteopa Ser vi en riktig underfest Macedar och gommort tim Och ör Spelmarna man de stämmer Fjolar fast det tar då tid den står och alltid skruvar Och skrämmer och vrid Men en och kläder Stånje, mav och löv Och krans För nu så ska och resas Och sen så skar Och stånje tog den vik över får Den måla har fått upp en smärja Får och ju upp till regn och till blåst och till solen Och sen så får jag både ans och Lasse Denger och Blöv och Lasse Innan vi är klara för att det gå Och stå flagga och fjol Om den både Bäckman, Björk och Tore och Edin Och klokken saknas inte Och Anna och Gömdemskin skin Men karranuden dem först en syn och klokken bara önskar Att flaska var du så djur Bixelline är veder Leta karl som kan lyft Se, jag ska gå riktigt resligt Det får upp våra stång idag dag, ik rätt vickslåta Se, vi glömmer det kjata För det är Se karrar ska ta no riktigt tag Ja, är står Så att skånje ska kom Och för det är ju andra och Gustav är en skvätt, Men står På trappan får det all tal Och vikar köllor sjunga Och kvällen är ganska svaren. Och när man dansar runt kring stången Pusta ut ett tag och ett på solgen. Går vi musikt i öste Ditt österbistångelik där är just många säker. blomster Karagun och Britta redan steda. Sä, och ni det samma Toppen ött upp, upp i Emelens stig Ja, nu har dem alltså fått I bänder en och vin Och Sepp och kejsars världshus Och Långbox och Vidin Och all turistar tischer Att det är oligrant och, och vikrar är stolte. Jag har fel Livet, sånt är livet, livet Så mycket falskhet Borde här, Den man förlorar Vinner en annan Så har vänner, som du hör kär Han komman om som så har man både. Min kärlek fick han, på allt han tog men så kom hösten Årens kärlek Hans mor var evig Bara dro Så han till livet Så han till livet Så lycken fanns Vik en annan, jag sett hon han verkar lycklig, och hon är ung. De har lätt med henne städa när hjärtat svider för hon gått Fattigt Sju utan kärlek Jag fick en annan Som har mig kär Hans gamla kärlek Har allt fått följen Hon undrar säkert Vem jag är Sången vi skön, du och jag Långt härifrån, långt härifrån När livet var juligt och fyllt av behag Långt, mycket långt härifrån Vrid tiden tillbaka, kom ringen på min dörr Och vänta med blommor i handen som förr och bjud på den värme jag kände den dag, långt mycket långt här ifrån. Säg minst du den lyckliga tiden när vi fann långt här ifrån. långt här ifrån. att vi bara vi hade valt för varandra. Långt, mycket, långt härifrån Och orden om leende du höll så kärt Och tingen du fann mest av allt vara värt Ja, känslan var äkta och kärleken sann. Långt, mycket, långt härifrån Säg, minst du så längtar du nog liksom jag Långt härifrån, långt härifrån Till platsen där livet var fyllt av behag Långt, mycket långt härifrån Vrid tiden tillbaka, kom ring kom in dörr Och vänta med blommor som förr och hud på den värme jag kände en dag långt mycket långt här härifrån Säg minst du den sången vi sjöng du och jag långt mycket härifrån De små husen i gränderna vid hamnen Sjöng ofta vinden till avsked sin mm. Mm. Mm. Mm. Jag minns det en hur du höll mig hårt i hamnen, Till sorgen när dagen blir lång Som i en dröm står jag här i våldersvall bland de små husen i av vid hamn när genom dimman du närmar dig land. Mm. jag pensar på dig. Din stack till sjöss Och du kysste min mun sista gången Går jag dig bad Att jag väntar evighet på dig Och du vet Att du då mig för alltid är fången Och jag ber varje kväll att du ännu ska tänka på mig kring de små husen i grännerna vid hamnen. sjöng ofta vinden till din sång Hmmmm Hmmmm Hmmmm Jag minns det nu du höll mig hårt i sammen det skingrar sorgen är dagen blir lång mm, mm, mm, mm. Lemen var din blick när vi tar väl. Som i en dröm Står jag här med en ljublande skäl Bland de små husen i gränderna vid hamnen När genom dimman närmar dig land mm. Jag väntar dig på strand. Reunion 2016 eller 2017, som är hur bra som helst. Två bröder Larry och Andy Perry vad heter de? Och så en sångare som heter Gary Roslis. Han är ju ur En av de där bröderna spelar sax. Det är ju som lite pett Det är alltså Sonics. Det känner du till? Ja, Jajamän. <här>, Här har du <de. här> gjorde en LP 1965 som heter Here are the Sonics. Som ja. ligger här nu faktiskt. Ja, visst vilken plats. På tallriken. Ja, det, är alltså, det är ju inte någon låta man spelar upp för svärmord och Låten heter S The Witch Strike. Var ja. det mer om Psycho och Dirty ja. Robber? Liksom. Det är titlarna. Ja, och sen lyssnar på <laughs> Hives ynglen idag. Ja, liksom. det, har ja, det. det är ju fan Sonics. Det där är ja, ju 30, absolut. 40, år, 50 år gammal. Ja, men. Nej, ja, bra band. Balsband. Nu ska vi höra Psycho här med Sonics. Varsågod <laughs> Ja. It's me, Mike, again. Ten years ago, Calm Radio created the first ever solo piano channel. Today, even as they have become the world's largest online station for relaxation, the solo piano channel remains one of my all-time favorites of Calm Radio's entire collection of over 500 relaxing channels. It's laid back very relaxed, and helps add a nice backdrop when I'm working or even just hanging out. With emissions from original artists from all over the world, Calm Radio handpicks only the best easy listening tracks so you can work, focus, and help get you through your day. Sometimes, I like to mix it up with the calming sounds of a solo guitar or even a mix of solo piano and solo guitar. I know these awesome channels are loved by millions of Calm Radio's faithful listeners around the world. What's more, they offer a collection of over 500 other channels, like acoustic music, jazz, folk and blues, classical music, study and focus music, pop, temporary, and even audiobooks. Why, Calm Radio is my best station for relaxation. Become a Calm Radio Premium Member today for complete access to our extensive catalog of over 500 more channels like this, all completely ad-free, with longer playlists and in premium HD quality audio. Don't forget to download our easy-to-use apps on over 20 platforms, like Apple, Android, Sonos, Windows Desktop, Alexa, and many more. Experience your free trial today by visiting calmradio.com and look at the latest discount offers on our subscribe page. Tune out the noise. Tune in. Calmradio.com. busy world of stress and chaos meditation has proven to be an easy and effective ritual we should all practice daily even if only for a few minutes a day you don't need to know how to meditate because with calm radio you just close your eyes and listen soft Soothing and reassuring Our meditation channels are beautifully narrated by our meditation guides And expertly produced Combined with soft, non-intrusive binaural textures Designed to relax you To reduce your thoughts And wash away the stress of the day you'll feel rejuvenated and calm again in just as little as a few minutes. When you become a premium member of Calm Radio, not only will you unlock all our guided meditation and meditation music channels, but you will experience our extended collection of sleep and wellness music channels, along with the world's largest collection of classical music The world's largest collection of relaxation music you'll get unlimited listening on over 500 channels all this without commercial interruptions or ads that's why calm radio is your best station for everything relaxation register for your today become a calm radio premium member today For complete Com radio's extensive catalog for 500 additional channels like this one all complete with much longer playlists and in an exquisite premium hd audio quality and don't forget to download calm radio's easy to use apps on over 20 platforms like apple android sonos windows desktop alexa and many more experience a free trial today by visiting comradio.com. And be sure to keep an eye out for the daily discount offer in the subscribe menu. Tune out the noise. Tune in. comradio.com.